أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزل من الرحمن الرحيم كتاب فُصِّلَت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دي سورة سورة حميم سجده لكيجي او پا دا گنمان دا صورت مشہور و معروف دیم دا دین علاوان دی صورت دا صورت فسقلت او صورت المصابح او دا گرنگ سجدت المومنم بلکی گی دا نمونہ تحریر و تنویر کې ابن عاشور رحمه الله لکین د صورت مومن نرسته نازل شوه ده نزول اعتبار سرا ایک نمبر صورت ده او صورت مومن ساٹ نمبر صورتو او مسحف اعتبار سره دا صورت مومن نرسلے دے اکتالیس نمبر صورت دے او بیا تمام صورت مکی دے مدنی آیتنا دی صورت کی نشته دے حدائق و روح کې ریحان کے دے ابن حضم پہ حوالی لکیم کلوها محکمتن تمام صورت محکم دے ما سوا یو آیتنا چه غمانسوخ ده اگا نمبر چونتیز ده وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّئَا اِدْفَعْ بِالَّتِيهِ اَحْسَنُ ده ده آیات مانا چه ده غمانسوخ ده بی آیت السیف او بیا د سورته حامیم سجدان مخکنیه سورث سره عربت پیوسو وجوه ده اول دا چې مخکنیه سورث کې نافذ شرک په دعوا نو د سورث کې څه شوبحات به الله ذکر کې داږي جوابات او دویم دا چې مخکنی صورت کې ترغیب ل القرآن نو د دې صورت کې زجرونه بي په اراز د قرآن بل دا چې مخکنی صورت کې الله مسالا د الله دی یوالي ثابت د کړه په دلایل نو د صورت کې حکم بالاستقامت کې ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقم اول دا چې مخکنی صورت کې د مؤمنانو د محبت تذکيره چې فرشتي د سره امينه کوي محبت کوي حدیث صورت کې مولا رب العزت د فرشتو محبت بیانې بیا داوته صورت اسبات بات دا توحید بکئی او د سلو رو شبہو تردید بکئی او دا, دا غرانگی رد دا شرک فی العبادت بئی دو آیاتونو کے آیت نمبر چودہ کے او آیت نمبر سین تیس او رد دا شرک فی الدعا بکئی آیت نمبر اٹالیس کے او رد دا شرک فی العلم بکئی پو دو آیتونو کین آیت نمبر سنتاریس او آیت نمبر ترپن بیا خلاصت د سورت سورت کشپک رو کو گانی دین او دا آیتونو تعداد دی چوان او سات د نونانوے ددی سورت تعداد دیں اتین ازار تین سو ده حروف و تعداد دیں حدایق لکی او بیا سورت مشتمل دے پدریو بابونو او بنا باب آیت نمبر ایک نا تر آیت نمبر چوبیس پوری وئن یستاعبوا فما هم من المعتبین <تصفيق> بیا دویم باب ایت نمبر 43 پوری دین ادرم باب تر اخر د سورته پوری دروم باندې باب خلاصه دادم چې ابتدایي دوه ایتونو کې الله ترغیب ال القرآن ورګی او سره باندې هغه صفات وې د قران بیا ورپسیم آیات کې او شپږم آیات کې د لمن جواب وایي چې مونږ صاحب خبرونه بيغو چې تمن تسوي نو دري باندې وکي دري باندې وَمَنَايَ بَنَا قُلُوبُنَا فِي يَقِنَةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ ستخبره چې دې زمونږ کوګونو نه لګي قُلُوبُنَا فِي يَقِنَةٍ زمونږونو په پړد کې دي وَفِيَازَنَا وَقْرُن دایمه بانا اودري ما بنا او مين بيننا وبينك حجاب نور امانجه وهغه د درې بهاني نو شپږم ايت کې جواب راغې انما انا بشر مثلكم ځکه بني او قانون د چ بنیادم ادم د بني ادم خبره پیږي بیا و کې زجر دي بیا آیات کی بشارت تے نہم آیات کی اور لسم آیات کی دلائل اقلیہ بھئی یو لسم دو لسم کیوں بیعت یا لسم آیات کی بیانی کی تخویفی دنیاوی باندې دو نمونی اجمالن آدیان او سمودین سوال لسمايات کې بیانې کې سبب دا عذاب چاېته نه کېږي انکار توحيد فائننا بما ورسلتم به كافرون بیا بنلسه موش پالسمه یاد کې بیانې کې عذاب د عادیانو داړو منې نمونه چې مخ کې اجمالي ذکر کړی بیا اللسم آیات کی بیانیگی سمودیان و آزار وَمَّا ثَمُودُ فَحَدَيْنَا هُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَانِ بیعو اللسم آیات کی بشارت تیم تعلق با ادوار و قومون و عادیان او سمودیان وَنَجَّئِنَا الَّذِينَ آمُنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ زکا عادیان او سمودیان او کبازو ایمان راوڑے او تقوا دار بیا نور لاسم hayat nam سلوشتم hayat پوری تخفیف یو خرويبوي تفصيلا بس د تخفیف بیا ور پسېدویم باب بیترايت نمبر 43 پوری حم دم تنزل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قران عربي لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا اول سر کې عجاز د قران نه حم مبتدا ده د دې خبر چې نو هغه محذوف دي ام دوی احتال ده چې حامیم خبر دی او می محضوب د ح خاامیم او یا چې د حام م ده تنجیرو من الرحمن الرمې خبر دی دا مختلفه فال مدارک کلې. اصل مقصد بده کې یاجاز د قران ديخم یا خدا د قران نن دي چې قران ته حامي ملګی ایا دې سورث نن دي تنزلو مین الرحیم دو صفات الله ذکر کې د قران تنزيل النازل اول ده قرآن مصدر ده من الرحمن الرحيم ده طرف عداء غزات نده مهربان ده رحم كون كده رحمن الرحيم ده دوهم صفت ده قرآن شخا چه مهربان ذات را لے گل اصل مقصد دا چې د قران په زری یان په خوند کوم مهرباني وکئ دا لوي مقصد ده هم او بیا رحمان رحیم کې اشاره دې خبرې ته چې قران ګورې د رحمتونو ذریعہ ده ايوا چې قران نه بلکې هر آسماني کتاب دغه سورۃ المائدہ کې الله فرمایي کډه اهلی کتابو اخول کتاب معنی ایمان دوڑے مانی دا ورې نما ما پدومان دي آسمان م دروازه کولای کړی رحمتو نو دروازه او برکتو نو کتاب فصلت آیاته قران عربی القوم يعلمون مزید نور پنځه صفات الله ذکر کین مخنیات کې کی دو صفات ذکر کړو نو درهم آیات کی پینزو صفات تینو دا بو صفتون شی او سالورم آیات کی با مزید نور دو صفتون شی دا بطولنا صفتون شي دو قرآن درهم صفت دا دی اللہ فرمائی کتاب کتاب پمانا دا مکتوب لکل شوی کتاب دیم نو دا بدل کا دا تنزیل النخم سرلوم صفات دا اے فصیلت جدا جدا بیان شي ودیایا توهیاتن تو د دین مندا چې احکامات د قران څخه د خو واضح هدي خو تفصیل سره د ایبهام پکې نشته دین او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیثو په ذریعہ خو خو وضاحت شولې امام شافعی رحم الله فرمایي چې حدیث د قرآن تشرید ده دغه قرآن باندې چې څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغي دا څه پیپلس وګنشي بي دي هغه نظر شوه ده کنه دیو جنا بهترین تفسیر د قرآن چې دین او هغه بال احادیث ته بهترین تفسیر د قرآن هغه د احادیث په ذریعه دې یو آیات په تشریح کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث موجود وي او صحیح حدیث وي منسوخ نه ضعيف یا مو زويني صحیح حدیث داغه قرآن بهترین تشریح ده په دغه بنیاټ چې تاسو ابن کثیر ګورئ زیات تر کوشش بدې کې چې د آیات حل دا دا حدیث زر یوش او بیا صحاب کرام او قول تابعین او قول د ذرا خو زاهت د قران نشي نو الله فرمای فصلت واضیحه دی آیات او آياتو آیاتن د دین آیاتن مراد احکامات تهم احکامات د قران خو واضیحه که امر دې واضحه ده ک نه هدا واضحه ده که او شی یا حرامي خبره ځه په کې راوليم مبهمه خبر نه پریږدي ځکه دا یو ابدي شريعت ته دایمي شريعت تر قیامت د پورې راتلو کې انسانانو چې څومره دي ټول د پاره قران برهان دې منهاج دې پدانه بنیاد الله خوا زاحد کله دو قران فاستیلات ایتو جدا جدا بیان شوی دی ایتو نه دو قران قرانن بل کتاب دی فسن الله واضحة كلمة في الوصول الكتاب بيوار بصير فرمائي عربيا ده عربية جبه نو عربية كخوة زاحت ته معلم التنزيل لكي ولو كانا بغير لسانهم معلموه كي شرط ده قرآن ده عربية جبه نيلة بل دا خلق بپنو پوشگی لقوم یعلمون لبردهان قوم چاگو بیگین نا قوم نا مراد چلی قریش تیخا نا قریش پا عربی بیگی کنن نا لقوم یعلمون القرآن لبردهان قوم چاگی لغت القرآن پیجنن یا الیقوم یعلمون انه من الله دا قوم د پاره چا اوپیګی چې دا قران د الله تر اف نه دی بشیرون و نذیران ارمهونهم صفات او قران او دیتو الهی کې مقاصد د قران بنیادی مقاصد دا قران یودا بشیرن کې زه اړول کې خوشخبری ورکيم په تفصیل لیکي ل اولیاء الله چې خوشخبری ورکې د الله اولیاء وته د الله ملګري مؤمنان و, و او يرور کوم کې ل اعداء الله فأعرض اکثرهم فم لا يسمعون نماخوانو ډیرو خلکو داغو نام فوملا اسمونه تفسیر دا دی اراز دی دوو غلیک دی قران ته فوملا اسمونه قران اراز دی چې دا نه دا کتاب ته غلیک دی وقالو قلو بنا فيكنه مما تدعون اليه وفي ازاننا وقر دې صورت کې به مختلف شوبې الله ذکر کئ سیمته درر کې لیکي د پنځ پیر شیخ رحمه الله او اصل مقصد به کدهای چې شیطان سو شوبې پیدا کړي داغه شوبه کوه زمانی خلکو ایمان نه راړو دا پاغه شوبه کړي منه دا چې موږ ستاپ خبر نبي وو او نوپیو په پا خبرن اوز داد دری بحانی وقی دری وقالو دن تلحکی کی سبب دی اعراض مخیوینو فعارز اکسروهم بیا ورپسی فهم لا اسمعون نبیان دی اعراضو نبیان لا اسمعون تفسیر دی اعراض او بیانی سبب دی اعراض او بیانی سبب دی اعراض اگه سبب ده چې چه ده نوادری بحانی دی وقالو او دووی دعطف ده فا آ رزا بانده فا آ رزا اکسرهم وقالو قلوبنا او مخلی اکسر ددونا او بیاوی قلوبنا فی اکنتم زمونغا زرونه چي دي فيا قن تن په پرده کې دي مما دا غمسلينا تدونا الیه چته مونبل یا غمسليتا چا ته لیکي کې مسالات الله دي والي زمونږ زرونه چي دي په پرده کې دي دالوم بنای باندې ابیاولہ مالیکی چا کنتن چدینو دا کنان جمع د کنان په معنا دا دی او دا بیا کنا دا عدم فهم فهمنه عدم فهم چمو نه پیګوسته پدې مسلې باندې چې تمون ته څه مسله بیانې تمون ته سوال پدې مونږ نه پیګو ندا ولم نه با او بیابانانه وفیزانې و اولی ز کر کو نظره دا چې خبره کوزیې کږ نو د غګونو نظرې کوزیږي اومه باانه چ کې نو د داغې تعلق د غګونو سره دی دمن بانې تعلق چې دی روو سره وفیزانانی او زمونږ په غګنوو کې چې د و درون غی دی سقلن درنواله ده هر دور کې باطل پرس خلق دگوی خان چه زمان زونه که زمان, زمان گوگونه که درنواله ده داغ درنوانی بوجه بانده هم ستاده خبره زمان گوگ نیشه برداش کوله نو داد تنزولی کیفیت تخان تنزولی چاون نہ بانے تسلو وکرا بیار پچھ تنزل کی ذکتبیم نمبر کے بیا گوک دے ہوو گنو کی زمون دلن اس پر بسی فرمائی و میں بین نوابینک حجابن زمون گو استاپ درمیان کې پرده ده دا اوس مزید تاکید دی خام دم تنزلی کیفیت ته چې تمه تحकारे ګینم ادا کنه ادا آدمی رؤیت نه بوصرین لګیچ از مبد هدایت دریدین رومن ولمنه سبب چې د نوغز له دې زړه یې سبب باندې د ریم سبب د هدايت دی نو وګوندي نو في ازا نه وکرم او وګونې هم باندې ادرم سبب د هدايت دی نو هغه سترګې دي چې سترګو په ځریابانه لار وګوري او د هدايت زید نه ځان نور اسه نو مان د اچ دادرې والا لار د هدايت الله په دوه باندې بن کړې دي او ته بیا موږ لري جباریت باریت و لیکيږي لگه سورة دي بقره که اللہ فرمائیلی دی ختم الله ولا قلوبهم ولا سمیهم ولا اب سعالیم غشاوا نمانه دا چه زمان زمانگا استاسو لاری دیوبن جدا جدا دی زمان مذهبونا دیوبن غیر غیر دی لیهازا نتیجه دارا وطلع چه فامل اننا آملون تا اخبر کارکو منگ با کار کارکو او دا سکم دے پری خودش شي تاسو با دعوت کی گی ایمان بر آڑائی اوکی ایمان نر آڑائی نساسو خلاب با تورو چھتی گی قل انما آنا بشرون مسلوکم یوحا ایلین ما الہکم الہو واحد دا زرور جواب د شب ہو دے خم دا کمی دری شمی چیزی کر دا حقیقت کې یون شب حدن قمرتبی دری دي او ددی شب ہو بنیان دای چه مونگ ستاب خبرانو بیگو زکا پوی دپاری زرع استعمالی گین نو زرع پرده کې دی پوی دپاری گوگون استعمالی گین گوگونو کی زمونگ دنوا لی دی او پوی دپاری چه دی کتلی استعمالی نو من بینی نا و حجاب که حجابون زمونگ ستاب درمیان کې پرده دا, دا. نو جواب کې الله فرمایي قل وای اعظم انبی انما انا بشر مثلکم دا جواب د شبهه دی چې یقینا زو بنیاد مم مثلکم تاسو په شان څنګه تاسو د خاورې په پیدایښت زړه خاورې پیداین څنګه تاسو د مور په لار نه پیدایښت زړه مور په لار نه پیداین څنګه تاسو ترنه د امام غان دی دا زمام دی کنه څنګه تاسو د آدمل اسلام پراسو کې داش زمیم نو دا بشريت سرګند دلیل دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بشر ووخه څوک چې انکار کوي د دیات کریمن انکار کوي نو مانا داش زم بنیادم تاسوم بنیادم یي قانون دی چې بنیادم ته بنیادم په خبره پیګم نو تاسو څنګه چې موند تاسو خبرونه پیغو اوس انسان د پیری په خبرونه پیغي زکه هم جنس نه دي ډیندا چيلي درې کېږي نو او بیا خاص که اخر کې چې فرمایلي و من بیننا و بینک حجاب زما غوستا په درمیان کې پردہ دا چې تمونه نښ کارېږي ماجيب خبر زه خو څو فرشتنيم زخوس پیرې نیم چی دا اوس د نخ کارېګم نو انسان دی انسان په کلام پیږي او او انسان انسان ګوري او ما يو ها الیا انما الہوکم الہ واحد دا اوس دفه د و هم ده چې تا زمون شانت بنی ادمې نبی اعظم کو وسطا په کې سفر خده ولې منتباز کین نصیحت ولی مونگتنگائی <coughs> جواب راگی چه ما تا وہی کی گی او دا سی وہی دا او نقلا ثابت دا خم او بیا سختی زکا کوم چې داگی تبلیغ ما من فرض دے زمازی معاری دمان او پرز دا قیامت داگی تبوز کی گی پدہ گا بنیاد زا سختی کوم نتا تا وحی صرف دقا یو خبر اگی گی ہا بلکل دقا یو خبر دیتا وی لیکی گی تا تمامی وحی خلاصہ یوحا اینا وحی که دیچی ما تانما الہو گم د یقیناً حداد دبندگا الہو واحدون مستاسو یودیم فاستقیمو الیهی وستغفرون مخیوی لیو فاستقیمو بشیرن سره لګی واستغفرون ازیرن سره لګی ځکه باز به با مؤمنان وی نو ته حکم دی چې فاستقیمو کلک شپه دی توحید باندې او باز به با کافرانی نو ته حکم دی چې واستغفرو بخنو واړی الله ته متوجې شای کفر پریک د شرک پریک دی وَوَعِلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ دَعِلَّتَّ مَا قَبَلْ لِي زکاة شرک سراسر تباہی دم وَوَعِلٌ اَوْقُرَة تباہی دارِ المُشْرِكِينَ لَبَارَدَ مُشْرِكَانُمْ أَلَّذِينَا لَا يُوتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ كَافِرُونَ دَوْزَ جَرْدِعَا کَسَانُ اُتَار جَغُو شرک کے مبت او خپل بدن زکات نه ورګی بدن زکات دادې چا کې ته زکات النفس ویل کېږي چې نفس پاک کې په توحید سره پاک کې په اخلاص سره پاک کې الزینا دها کسانی نه لایو ته نه زکات چې د زکات نه ورګی ایم ابن عباس فرمایي رضی الله عنهما چې زکات نه مراد زکات النفس ته دا حکم د زکات چې راغلي ونه په مدینه کې راغلي و ندلته کېبه مان څنګه کوي ابن عباس له فرمایي مان داد اول مان لا يتطهرون انفسهم من الشرك بالتوحید چې دونه پاکه خپل نفسونه د شرک نه په توحید سره حضرت حسن او قتاده رحم الله فرمایي چې مال زکات مراد ده لائوتون از زکاة نا چه زکاة نا ور مال په ذریعه بانده لائوتون اپ مانده لائوت دون اده چه تو زکاة نا ادا کئیم نبیاء با درمان تاغ اعتراض را دی چه زکاة خو مدنی حکم دی نمکہ که اللہ سنگ او فرمائی لائوتون از زکاة کثیر کسیر چی اجمالی حکم د زکاة چی او دا مکی دے خم اجمالی حکم لہازا فرضیت د زکاة چی دینو دا په مکی کی نازل شوئے دے بیا تفصیلی حکم چی دینو زکاة بسنگوار کئی کلبوار کئی چاگی ته تفصیل وے لے کی یا وگی تا نساب وے لے حکم بیا مدنی دے خو بیا مگی ریخا اعتراض بادر مان نرازی اغدا چه اللزینا <سؤال> کی اللزینا نمراد چلے مشرکان دی الله فرمائی اللزینا دا مشرکان لائیو تون زکاة زکاة نور گئیین تغبہنا فوما نبیاء حجت دی زگاہنا فرمائی چه کافران اور مشرکان دو فروعی مسائل و مخاطب ندی فروعی مسائل لزکاة خفری مسائل دا اللہ سنگ فرمائے لائیں تو نے زکوۃ پتہ کہ بنیادی امام ابن بیزاوی رحمہ اللہ دل کی, کی او خپل مسئلہ ثابت ہے کیونکہ بیزاوی شافیعی دے نہ یہ خپل دا چیں کافر دا فرعی مسائل مخاطب دی فرعی مسائل اگے تو تے لئی چے موسکا روژنیسا زکات ورکوان یادا مینه چې ته مзвоله نه کړې روزوالینږي نه نیسی زکات ول نه ورکایم نو شوافي فرمایي چې کافر د فرعي مسایلو مخاطب دی احناف فرمایي چې نه دي بلکې له باندې ته خطاب دی چې کلمو وایم کریمه چې ورونه نه نه رس بیا د موږ حکم دی د روزي حکم دی د زکات حکم دی نو دا استدلال د شوافی او په احناف باندې ده په دغه بنیاټشه احناف د دې په جواب کې فرمایي چلایو تو نه زکات چدم مراد دې نه اعتقاد دې اعتقاد او اعتقاد چې دې نو هغه اصلي مسله ده خا غ فرعي مسله نه ده دیوتن چې اعتقاد نلري معنی دا چې کلمه نو وکړه وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ عِلَّا الدَّمَا قَبَلُ عَوْدُ آخِرَةِ نَئِنْكَارْكَوْنَ كِدِيمُ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَآمُنُوا الصَّوَالِحَاتِ لَهُمْ عَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ بشارت دی مومنان اتب او ترقیب ببیانی کی دو, دو خبرو یو دی ایمان لارللہ دوی امان دو دو یا دنا کسان چې مان راوړ دې عمل کې د سنت مطابق لهم اجرون غیر ممنون دوی له ثواب دې به انتها اجر غیر ممنون دا مطلب دی یا مطلب دا اچي د دې تعلق د آخرت سره دی او دا بشارت یو اخروی دی چې دوی ته به به انتها ثوابونه ترلاسه دا اعمال د عمل مطابق با ثواب نه مېلوي زکه اعمال خو په دنیا کې کی کې او تن کړي دي چې 50 کال به کړي شپه تک الهه اعمال په دې به جنت کې 50 کال شپه تک الهه نانا الله فرمایل به انتها اللهم جن غير ممنون غیر مكتوب دا یې ثواب دا یې ثوابونه چې هغه به کټکي ګین نه دایمي وي یو معنا دا دا دوی یو مانا دا چې له اجر غیر ممنون د دې تعلق د دنیا سره دی دنیا سره او مطلب دا دی چې بسا اوقات تن یو عمل کړي لیکن د بیماری په اوج باندې نشي کولای دا بیماری راتل چې نه داو غیر اختیاری امر دی دا په کې اختیار نشي دی دا خدای تر اف نه یو عارضه ده یو مرض دی چې په کې مبتلا شو مطلب دا کده سیحتم و هغه نیک عمل به کړو کنه نو مرص پہ الله را واستو دا مرص وو جمانه اوس هغه عمل ديني شکول نو الله فرمای له اجر غیر ممنون د زوف او د بيماري په جماندي کده یو عبادت نشکول نی یو نیک نشکولې نی دا یې مستقیل د ثواب مليويږي هغه ثواب د پامل نامه کلی کې لکی قل ائنکم لا تکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین اولمنے دلیل عقلی پس بحث توحید بحث ماکہ اللہ فرمائی لیو انما الہکم الہ واحد چ یقینا حد دارت بندہ گئے استاسو یودے آئے کی مسئلت توحید اللہ ذکر کرے و خلاصت وحیبا اس پتاگی مسئلی مانی اللہ دلائل ذکر کیکا دلائل او آیا زمان ابیم آئینکم آیا بیشک اتاسون خطاب چیدے زجرن دے خان استفام کی زجر عددی دے عددی آیت تعلق چیدے مخکنو آیتون سربیل قل واضح دیں اګهدا چې مخکي الله فرمایلي او فاستقیم الیه واستغفرو مضبوط شه دا الله یو والیتم بخناو غواړی دا غنه نو اعتراض را کچر ته دوم استقامت انکی او کدو بخناو نغواړي نو دا شانتي پرې एकदम نانابل کې دلایل شروع کا دا سه دلایل شروع کا چاکل سنین عقل سلیم چي دياغي تا بالکل تیار شي اوه يا زماني بی اي اي بشكتاسو خامخا انکار کوي دا غزات ما خلق الارض في يومين چې پیدا دزمکا پا دا کړی د سمکا په مقدار د دوو روزو کې دا مقدار سره لګو خام دګا ورو کې شمس او قمر نو پیدا زقدرز پہچان جه کیږي په شمس او قمر سره کیږي نشم سو کمر خونو پیدا دیو جنه مفسرین فرمایي چې مراد د دینه مقدار دو مقدار د دو ورځو دی داغه مقداری دو ورځی کمی دی مزهری کې لیکي کای سنا ولا رحمه الله هغه فرمایي چې په یوم نمراد اتوار او سوموار په دې دوه ورځو کې الله عظمه کا جوړ کلام الله عظمه کا پیدا کلام او سپېتګرځي بندګي د غیر الله کای منده ااینکم لتقفورون نه دي انکار نه کای ناشکری نه کای او تجالون له وندادام او تاسو ګڼه یا غل ران دادن شریکان دا تفصيل ته لتقفورون دي لوی کفر دایچ الله سره شریک وګنی بده مراد څه وایي مقطلاي ذالک رب العالمین مخی ویلو خلاق الله زر په ولې مادي سره الله دغه صفت ثابت کو خلاق الله زر اوس رب و ښا په دریله په خبره باندې چې خالقیت چې د نام مستلزم دی ربوبیت د پاره خالق باغي چې ربومې ګوره دا مقصد نه چې سره انسانان پیدا کيو به دغه شان دې بریګ دي نا انسانان پیدا کړي بیا تربیت هم کوي نو تربیت دو پاری اللازمک پیدا کړه زانک رب العالمین دغ صفتنوال رب العالمین دیم وجعل فیها رواسی من الفوقیها و بارک فیها و قدر فیها قواتها فیر بات ایام مخری آیت کی دو صفات ذکر کلیو یو پیدائش دویم تربیت از دی آیت که اللہ دری تصرفات دو اولوحیت ذکر کوي و او پیدا کری دی اللہ فی آن پا دی از مکہ کی مضبوط غرون من فوقی هم اشارہ دی خبر تا چی دو غرونو دو ہی سی دی یا ایسا چی دی از مکہ کی دن او بنا ایسا چی دی نواغب بار ده نو فیہہ کی اشارات نه هیڅ ستد او من فوق یا کی چلو نشار بر نه ستد د مقصد د پاره چې دا غورن ټینګ وي خپل په زبان دي انسانان دی او تربیته چې په دې غورن باندې چې ده الله برکتونه راوورین او داغ غ برکتونه تاسو پیدا سیل او یا دا سیمه چې دا غورن الله د اسماکه کې منډل دی د مقصد د ازمه کی حرکت کو چا حرکت ازمه کی ختم شی و بارک فیھا و قدر فیھا قوتھا اور برکتون اچول دی اللہ فیھا فیھا کی به احتمال دی یا احتمال دا چې ها زمیر رواسیه تر راجیدین برکتون اچول دی اللہ رب العزت فیھا پوری غرونو کې د غرونو برکات چې دا بالکل زګورونو گیم ونیوین ځنګلات وین አልګورونو کې چې د مادیات وین او قیمتي قیمتي غټي وي دته برکاتل جبال به لکی بارانونو ورې کې په دې کورونو باندې ټول برکات په چې الله په دې کورونو باندې غورځي او احتمال دا چې مبارکه فيها د ها زمي راجه دي ارث او هغه ارث دي نو هغه مستفاد دي د رواسي نه ځکه دا غرن چي تا مستقيل نظم کې سبا کنه نظم کې نه بارن ده وقدر فيها قوتهم قدر کې تقدير ته اشاره د اجزان دیونه د دنیا دي برکاتونو پسي الله تقدیر کې چې څه لیکل اکثر پدی آخرت و اللہ تقدیر دی هغه متاته رسيږي خو ځکه اکثره د زمکه کې کوم برکات دي په دې برکاتو پسي انسانان لوي ني خپل ژوندګي آخرت اخرت बर्बाद کې قبر تباکي نو الله تقدير په اشاره کوي او باندزه کلی دي الله فيه په خدمت کوي یا په نيغرو نو کې اقواته اقوات نمرات چیدے اقوات احلیہ اقوات احلیہ اقوات اصل کیلے کی گی بقدری ضرورت رزق بقدری ضرورت رزق کوت لایمود چورتے لے کی گی مقدار سر رزق خوڑتا چیتا جوندے دا اللہ معرفت کئے الله پی جنی دا اللہ عبادت کئے اقواتها انسانان او جنات مراد دی ایا اقواتها مراد چه دی نو چرن پرن مارغان نور درندگان چه سمر دی دادی ٹول غریسک اللہ اندازہ کرے دے پدی کې پدی از کې هر ہر مخلوق مراد دے حضرت حسن فرمائی رضی الله تعالی هر مخلوق مراد دے کاغا جاندار دے کاغا بے جان دے او کا غم په هوا الږيو کفس مګه ګرځي اوکه بحري ده په اربعه ايام په پورو کول د سنور رازوکيم په اربعه ايام نمرات اتمام دی خان پورو کول دغمخه یتبر از ذکر کړی خلاق لارزا فی یومینی او دام دو ورځې دی دا صدور ورځې شوه دا مطلب نه دا صدور دی واغ دو دی شپک شوي مدا سی بنوي د کور پسې بیا دو ورځې رازي فقزا هن سبع سماواتن في يومين د دې سره اتر ورځې جوړيږي حالانکه الله بوله کی فرمایي چې سته ايامن شپ ورځو کې الله دا نظام د کائنات جوړ کړی دی في أربعات يامين مراد شده في دو سلور رزو كي ندو سر مخاني كن اتوار و سموار و دو سر داكا منقل وربد في دو سلور رزو شمي مظهري لكي و بيان نور مفسرين لكي كي داد عرب محاورة دا كي وزد بسرين بغداد طلال في رزو كي و بيان كوفي طلال په درې ورځو کې نو کوفي ته د پیاوی رزق د بغداد نه تله دي نامقننې د ورځې سره شمارک درې لازم دلته کوم دغه مراد دی چې مخکانه د ورځې زیاتور ازه 10 نه 10 هلون ورځې شوي سوا ال لسائلین سوا ان پمانند مستویتن ده خان د هان د مخه بل نه ماندا چې دا, دا سلو رزیم د تخلیق د کائنات چلا کړې دي زمکه پیدا کول بیا غرونه پیدا کول برکتونه تقدیر پیدا کول دا کارونه د الله په سلو رزو کې کړې دي لیسائلین مختلف توجيهات تبې دیکې یو توجيه دا چې د تعلق د قدر اثره وقند رفیه هم وقدر فیها اقواتها سوال لسائلین الله په انداز کړي دي په دې کې رزق روزای د اهل الارض لئ لسائلین نو مراد محتاج خلق ده که هر انسان محتاج وي خان خوراک ته محتاج دی ګرځدو مختاج محتاج دی نو هار مخاطد مراد دی او تقریبا نساهرین جمع اید زیعقل او غیر زیعقل پکيو مراد دی چرن پرن مارغان ټول مراد دی او یا ساهرین نو مراد چیده اعتراض کوم کی مکه والو اعتراض کړي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې زمین او اسمان الله څنګه پیدا کړي وي الله دایته نه راولې ګلفا یا ساحلین نه مراد ا خلل چې الله متعلق تبوس کین ځان پوکه کی خپل معبود په جندل غواړي زموږ نبی وو ته سوال لساحلین خپل رق علي په جندل لشه سمست وائن سمای وهیه دخان فقالها درم دلیل اقلین او دا اللہ یو خان صفت دلتا کی ذکر کی گی ته لیکی گی استواح استواح مانده قصده دیخن یا استواح مانده عمده دی بے قصدو کو الی سمای موزاق عظف دی الی خلق استواح داستمان پیدایش دا نمالومتایش و چیزمه کمخ کی پیدا ده اسمان روز پیدا پیداله زګل دغه سم مراغه سم استوا ال السماء بیا قص کو د اسمان پیدایشت د قصد الله چ دینو د الله صفات ته او د دې کیفیت معنی صرف الله عالم دی چې الله څنګه قصتو کو اسمان ته وهي دخانن او حال دا چگئو لگئو فقال لها مفسرین لکی چه دخان نمرات چده بخارات تی دا پانگا وقتی پیدا شیو چکر اللہ اسمان جوڑو نو مٹیریل چده نو آگا پکھاو رہا مٹیریل چده نو آگا پا ابو باندکی خودشو نو آگا ابو حرکت دکاگی نیو استراب پیدا شو استراب فقال لهم الله فرمایلی اسمان تاول الارض یوزم کی تیات یا تو نو کرہا راشه پوشوک سرم او کرہن یا بزور سرم من دا چتا سو بتا بیداری سنگ کوي پوشوک سره ب کوي او بزور ب کوي اکثر علماء نے کی دا خطاب حمل دے مجاز باندھ حمل دی پو مجازبانی زکه خطاب کو آغا چاته کیږي چاغان صاحب یا قلوی زمین او اسمان کې هوا كنل نشتي لکن بعض مفسرین فرمایله کې ابن عطیه شو امام اندلوسی رحم الله شبحر موهیت والا هغه فرمایي چې دا خطاب مجازا نه ده بلکې دا خطاب حقیقتن ده ځکه نهره بولې جات په مخلوق کې شعور پیدا کړل دي او ادراک د خطاب الله پیدا کړل دي چاګم دا الله په خطاب باندې پیږي خم او دا یې کوټه امام مندلوسي رحم الله بیا احسن ویلي بهر موهید کې الله جو فرمایل ایتیا تو نو کره را تاسو تاسوو په شو سره یا په زور سره دا خو جواب وواړي ځکه چې ته چاته راشه د بخام مخوي چې یا رام یا نه نو آیا دا جواب دزمم کې ورکه دی او که دی ورکې دا بیا بله مسه ده امنی کیر لې چې د بله چې کومه حص ده چې کوم ځ بیت ب الله جوړی دی. دې حصے چې دی نو جواب ورکړم او دې حصے دی چې موږ په شوق سره زمونږ را مستا تعهیداری کوم دې دوه هیڅو جواب ورکړلې یو هیڅ د زموږ کده چاغه د بیت الله هیصد او د مې هیڅ چې د هغه د اسمان د چاغه د بیت المعمور هیصد د دوه هیڅو وی جواب ورکړل خوایبنی کثیر لیکي قالتا اتينا طائعين نقالته ددواروي اتينا رزموږه طائعين په خو خسرام خو په شوق سره زمونږه ربستا تابیداری کوم نو دا جواب ته د دوارو هی سوچ دی د بیت الله او د بیت المعمور دا جواب حقیقتن شو او د نور رزمو کو د جواب نو جواب چنده دا مجازان شوه فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا دَلِيل يَقْنِي سَلورم او مشتمل دي په سلور صفاتو او هر صفت چې نه مستقل ده الله تصرف دي خام رمانه تصرف فَقَضَاهُنَّ فَقَضَاهُ مَنْ أَتَمَّهُنَّ ذَهَ اتممهن و فرغ من خلقهن پر او الله سما سماوات و اسمانه په یوه می په مقدار د دومره زو کيم نو دا مخکې چې کومه سالور راځي وي سره جمع دا ټوري راځي چې دین واغبا شپږشي اتوار سوموار منگل बुध جمعرات جمعه دا شپږ راځي لکه صورت یونس کې الله فرمایي فی سته ایامین پیغمبر د شپږو ورځې کې نوونه مرسته واغې ته خالی وله کې ښا زکه د تخلیک مخ خالی و خالی په دا بنیاد دی تخالی وله کې ایام مثبت یو ته رب کې وله کېږي نو ثبت مانه قطع دی ثبت په معنی دی قطع نبا نبأ کې براشی ونوم سباتن وان نومه صباتا الله خوب پیدا کرده صباتا صح دا ارام دا باریم ارام پاگا وقتی ویچی کل کتی پاکی دیده شغل نکت شو دیده ریورنگ نکت شو دیده موز نا دیبادت نا دو خراک و دسکاک نکت شو اوست ارام کورش و اوحا فی کلی سماین امرهان دویم تصرف او وی راولې کله الله کریم په کله سماین به آسمان تام راه د کار دا مختلف اقوال دی الله آسمان ته وی راولې بعض علماء دي چې په کله سماین نه مراد ذکر د سما مراد ته نه اهل سما دي دی مراد دې نه ملائک دي چې الله ملائک ته وی راولې کله جماه په عبادت پیدا کړی یو مانا دا او دیو مانا فی اوامر او نواحی مراد دی آگا اوامر او نواحی چداغی تعلق چده احل سره سرده خدا محفوظ دی پاسمانونو کی او در ام قولا چه فی کل سمائن نمراد اسمانونو کیم نوروس پوغ میں پیداکول ستوری پیداکول لکھ اول کول دا جمهوریت مراد دینه تنظیمات چلون دي دغه تنظیمات دبر نه چلیږي وزین سما دنیا بما سواوی درم صفات درم تصرف اوه استقرا د امنګ سمای دنیا اغه اسمان چکه اسمان تاسو ته نږدې ال ده خ کی مصی پو سره اعترا واریږ چې سوروری خو پاسمان کې نه دي اوله سنګه آسمان آسمان پستور خسته کو فیر په جواب کې فرمای اگر چې ستوری پاسمان ک نه دي لیکن په طرف د آسمان خدي که نه اگر چې سوري او نور ب دا آسمان نه دی کته دی. اسمان بیر براده دي لکه په طرف د اسمان دی نو په دې وجہ اسمان به ښه ښکاره لګي وحفزا تصرف وحفزا حفظناها حفظا الله یې حفاظت کړ د اسمان چې د اسمان پتا سورارتا ونی شي یا دستورو مون حفاظت کړی چې دا استوري پتا سورارتاو نشي او یا حفظم چې دیم حفاظت چي داسمان د شيطانانو نه چې دا شیطانان به برتون نه دي ځانیک تقدیر العزیز العلیم دا تقدیر د زراور ذات د چ پود بارس تقدیر کې اشاره چي ده نو هر یو شي اندازه په اندازہ پیدا کړي قستوري دي کڼوارو سپوږمۍ دی او آسمانونه دي او کزمک ده د دې په اعتبار د جوسيوم اندازہ ده کزمک دومره ده آسمان دومره ده استوري دومره دي چغله ده د غېلم دي یا په اعتبار د زمانې الله یو اندازہ پیدا کړی دا چې داسمه کې به دومره زمونه ویم داسمه هم دومره زمونه ویم بیاپدی فنا راځي فاین ارذو فقل فا انزرتکم سواحقه مثلسواحقه عاد و ثمود الله کریم دونه مونږ ذکر تخویوی دنیوی په تور باندې اولنا به ایجمالاً ذکر کئ بیاور پسې تو آیاتونو کی تفصیل کئ فینا رزو زمان نبی کتو مخواڑا او مکیوالو نوایا زمان نبی انظر تکم فقل دا جزات ان شرط نوایا زمان ابیم زر تکوم زیه روم تاسو سوایقتا د عذاب مسل سوایقته ادیو سمود پشان د عذاب دادیا نو د سمودیا نو باوج څنګه عذاب راغل گور پتا سو ب مزاب راضی خان تاسوم انکار کوي او منکار کړو دا سوم پیغمبر نه مننه پیغمبر نه منم مفصلین لیکي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوطبا بن ربیعه خوات راغله یو وسلم خوات راغله اور دې په تکبر ناس ته ها دوان اسنه رسو کریم دا صورت پرته شروع سوره یامین سجده او کله چې د آیت تراو رسیدو فینا رزو فقلنظرتکم د راتبه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خلیلاس کې هم او وی وی چې الله د باره مونږ نه رحم وکه په مخه سموয়া لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د آیت نو زمانه به کدو مخوالو نو ویازیروم تاسو د عذاب ناپسند دا عذاب داديانو د سموديانو از جات هم رسول سبب د دا عذاب داديانو د سموديانو کلا چې راغ نګی تر رسولان مين باندې همد مخ کینامن خلفی مو دروستونم امام یالوسی کی بار 70 کې د وفات تیم حنفی مفسردی چې مين باندې هم من خلفهم کین تسلسل په اشاره ده خان مسلسل الله انبيار علیګلیو مسلسل الله عطا بده الا الله پدې م صلیبا نشي بندگی م کوي د اچا مګر دیو الله عبادت کوي ورپسې تقدیر ده خان فاکا زبو رسولهوم تکذیب او کوتا غران کی تکبر یوګہ تفصیل د تکذیب سره ده هغه تفصیل د تکبر سره ده قالو دو ویلوا ربنا الانزل ملائکتم فان فا بما ارسلتم میکافرون کو وخت دی زمون غراب نو خا مخه فرشتي به رانی ګلې وی زمون دی هدایت ده ماناندا چې موږ د بشر د رسالت منګريوم دا خبره نه منل کېږي چې رسون په بشر نی مانمدا شو چې رسالت او بشریت کې دا تزاد ګنن د بوخانه دستور را روان دي خوانو خلقوم بشریت او رسالت په یو ځای کې نه او سن خلقوم مني او صرف فرغ دای چې مخکنو خلکو به بشریت معنی رسالت بین نه معنی بشریت به ز کمانه چان بیا او تمخامخو داو خاندان داو مورپلر داو قبیلان او تمخامخو دیو جنا بشریت به منم لیکن رسال رسالت فإنا فا بما أرسلتم به كافرون انکار وکاو د دې زمانه نادان خلق جاهل خلق او هم یوزکه نمنه نه رسالت اور بشریت یوزکه نمنه وای چې رسول خو بشر نه دی وای رسول نه خو بشر نه دی نمنه مېږي چې تاسو انکار یو شته ده ښه بشریت نه انکار داسې دی نه کړه رسالت نه تا انکار وکړه رسالت نه انکار داسې دی نه کړه بشریت نه انکار وکړه ځکه دا دواړه مثلا قرآنی دي فالانخفوا زاهر سلام تبشير ذكر كده مخي وگنه انما نحن بشر مثلكم يوحى الينا ما الهكم قالوا قوموا بالعشاء ربنا كوختزم غرب لا انزل ملائكه ال... فرشتي به را کو ذکر وزمون ده دپری بشر در رسالت قائلن فإنا بما أرسلتم به كافرون یقیناً منگ پا آگا مسئلی بانوی چی تاسو لگلیشی وی انکار کهوم کیون فامادن فستقبرون فی لرج بغیر الحق مخی مشترک عذاب ذکر کڑیو خان چی فرمائی لیو انزارتو کم سوائی قتم مسل سوائی قتی آدی و سمود دا آدیانو دا سمودیانو مشترک عذاب وس دلته کي الله نه هر يو تفصيلي عذاب ذکر کي جدا جدا په لفظن اما سرم او هر چې وو اذيان نو تکبريو کو په ارزه پزما كا کي بغير الحق په نا حق سرا او من شد من قوه سبب د تکبر سو الله والو قوت ورکړې الله والو طاقت ورکړې او تاسو ته نه داو دريو طاقت ڈیر زروورو ڈیر طاقتورو ڈیر دنگ دنگو ڈوین طاقت چیونا قومی طاقتون ڈکافراد زیادو دا ټول د عاد نسلو خان ڈا عاد نسل ڈا عاد دو, دو نیکو ڈیر عبادشیو ڈیب عزیم آنید دو خاندانو نو ڈا وڈا وڈا شاخونو زیات زیاد ڈرین قوت چیونا آگا مالیو دا درې قوته نو दुसरा موجود دا غه تمامو قوته نو ته اشاره کوي وکالو من شد مننا قوام. دے من قوام سوق د موږ نسخت طاقت کې په طاقت د بدن کې په طاقت د قوم کې په طاقت د مال کې اولم یرو ان الله الذي خلقهم هو شد من هم قوام وكانوا بايتنا يجحدون الله فرمایي آیات یا نغوري جبیشکا غزاد چې دوی پیدا کړی وي اگر ډیر سخت دي منهم دونه قوتن په طاقت کې ان اول ذو خالق دي وکانو بیات لایت حدون دګ تخویف دي خان انکار کوي د الله قوت به استعمالي کی تباکه کې و وکانو او ذو بیات نا زمون دایت نایحدون چې انکار کوم فارس علیهم ریحان اوس د الله قوت دادیانو دا قوت چده د الله د قوت مقابله ونکل راوله کلامو پدومه نری حن سورسرن هوا تیزم د هوا تیزه پاغ وکي چکنا سورسرن چده نو سرر نما خوشي ته زه هوا چای کی يخوالو می چې دوه قسمت تباہی راولي یو ظاهری تباہی دی او باطنی تباہی دا می استعمال دا چې سورسرهن چوینو دا د صورت النماخوز دی او سوره اصل کې ولې کی اواز ته نماندا چل مونږ پداسه هوا راولګنا چای کی نره نره اوازو او آغ آواز رو رو تیزی دو تیزی دو تیزی دو چگه او خطرناک چیخ ثابت شو او دغه مانا بیا سورت زاریات کیوم دخن سورت زاریات تاسو گورین قالف ماخت بکم سپارا سورت زاریات برکل اخیر یاد بی دا حامیم سپاری وهو آيات نمارده ونتيس فَعَقْبَلَتْ إِمْرَاتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجِهَاً لما خامق شوا عليه السلام فِي سَرَّةٍ فِي سَرَّةٍ فِي سَيْحَةٍ وَالْوَلَةٍ سرد عواظنا رادنا شوا مع سرَّةٍ فسكت وجهان وتسي ورخ خپل تندیل وقال ادوي اجوزن ان اقيم اني اجوزن ان اقيم زه خبره ما دي عمر ترسه دلم زه کداغي عمر چې د سلو تر زیوبني کثیر لګي 99 سال داغي عمر آیا په دی عمر کې به زما بچي هوشیم وګورم ځکه سرت داغه سرت ممانه د اواز د دېله فرمافاارله عليهله ري حور سر دا د سرت نه خ دی پهبانه د چکې راځ اما زهح لې رحمه الله الله پهیانې درې کاله باران بند کو ظایره چې درې کاله باران بند شي او آمدن تم ک او نور اصاب نهين. غیر ملکی چیدے فسن نی نبیہ بسے کہیں الله مسلسل بدو معنی خطرنا کی ہواگانی چلو لی خطرنا کی ہواگانی آخر لا چاہا ہواگانوں کی تباشن تا سورت الحاقہ اگو رہی سورت الحاقہ. 29م پاران سورت الحاقه واماذ فاهلك بريح سرسر ناطيام او هر جو ااديان هلاك رشلم بطي دي سिलाई سخرها لهم سمااليان وسمانيت چلی دا آغا حوام علیہیم پدی آدیا نمانی سب آلیا لنگوش پیم وسمانی اتائی آمن اوتر رزی چلی دا پدو باندی فطرن قوم فی ها سرا نتبوینی قوم پائی کسرا الٹا پڑ کاننا کاننا اعزو نخل الخاويا گویا چې دوه تنيدي د کجورو خاويه انسان کې تاتن دا اوغدي اوغدي تنه پرتي اوغدي اوغدي تنه پرتي نو له دې به تفصيل لخم الله فرمای فارسن عليهم ريحان سرسرن في جام النخسات راولې ګلام موږ په هغه باندې هوا تېزا پرز وسپېرو کې راز یې سپېري نه داو په حق کې سپېري وې هم ځکه عذاب کې গ্রেফতার شل لنذيقهم ارسل ناس را د متعلق دې فأرسل عليهم لنذيقهم مونږ په هغه باندې هوا راولې د دپارچو سکو مونږ په هغه باندې عذاب الخزي عذاب د شرمیندګن زکه تکبر کې مبتلا فل حیات دنیا په جون د دنیا کې ولا عذاب الاخرته اخزام او زم د اخرت کې دین وا خو ډیر رسوا کونکي دي نو د کفر کوجه د تکبر کوجه باندې د دنیا په عذاب کې گرفتار شوه او د کفر موجه باندې ولا عذاب الاخرته اخزا وهم لا يسرون تدوب دو امداد نشکید واما ثمود فهدیناهم فاستحب العمل الهدام ذکر د سمودیان مکیتی ویلو دی الله سم یاد کی مثله سوایا کپیاندی سمود التاجمال دلته تفصیل لے الله فرمایو هر چی سمودیان فهدیناهم ہدایت کله بیر سال الرسولین و انزال کتب رسولان الله مونږ را لګړو کتابونه مونږ را لګړو لیکن فست هدا هم غلامان پسند کاغونواله ال خدا په هدايت ما نه پحافظتهم فاخذتهم سائقۃ الاذابون نو ولټګي د اعظم د ذلت بما كان یکسبون په سبب د دا کسب داو کفریات شرکیات مرادی وان الذين لا ينموا وكان يتقول داس دا بشارت دے تعلق دے دوڑ واقعو سر زکاتیانو کی باز مومنانو سمودیانو کی باز مومنان اللہ غل نجات ورک اواسل مقصد بده کی صحاب اکرام نو تسلی ده جتاثوب نجات ملویږي زکات اس ایمان راو دے پیغمبر ماندی او خلاص کسان هغه سان چې مان نه راوړې وکاني ته کو نه ځاني بچو د کفر نام وایو ما یو مشرع د الله الا الناری فهم یوزون مخې تخفیف دنیاوی او باګي باندې الله دونه مونیز وکړلې واستخفیف یو خرمیدات نمبر 24 پوری با ماخره پوری او یادګار غرض جمع مکلشی دا الله دشمنان ټول ادا الله نای بفعل نه پاردم یوخ شرو دا الله دشمنان به جمع کلشی دشمنان نو مراد چي دي کافران دي مشرکان دي او منافقان دا ټول به جمع کلشی لناري ورتن فاوم یوزون دا ټول ببن بن کلشی په يوزعون يحبسون يا فهم يوزعون فهم يمنعون منا بقلعشي ده بار وطلون بار بوطنشي تفسيري ابو سعود لكين تفسيري ابو سعود تفسيري ابو سعود تفسيري ارشاد وقل السليم خا. عرب ورد تفسيري ارشاد وي. تفسيري ارشاد جوہر القران کې د پند شيخ رحمه الله د ډېری حوالی ورکی نوالتابو سعود وي اعظم کې د مشهور بابو سعود سره ده خن تفسیر ابو سعود دغه لسمنه ساده بهترین مفسر ده حنبي مف... م... مفسر ده حنبلي مفسر ده نو 90ه بجی حجري کې د وفات ده یو ځون په تفسیر کلی لیکي کی یوح بسو اولوهم علی لی یتلاحقو بن بکریشم رومانی پرستانو باندیم مشران کی شران ټول ببن کرشی په جهنم کی او دا ټول ادا اوللہ دهم حتا ازاما جاو ها شهید الین سموهم ابصارو مجرودوم بما کان یعملون دا اوس تخفیف ده په ذکر دوم گواهای چې دومانه په گواہی کیږي حتا ازامه جاموهم دراګه پوری چکل راشدوم دیورت شاهد نو گواہی بو کې پتو باندې دا مجرمان دي او د مجرم سان د مجرم جرم ثابتې کې پتو یو دا چا غواہی یو دا چا باندې غواہی ثابت شي غواهان په گواہیو کې دندا چې په خپل اقرار وکړي ګواہی بګې پدو مانې سموه وم اپصارهم مجرودهم درې قسم شهادتونه دي کوم وګونو پدو مانې ګواہی کوي وافسارهم سترګې په پدو مانې ګواہی کوي د سورت باول کې ویلو وفي ازان امرهم وم بيننا و بينك حجاب وګونو دونی استعمالو اذا ګران ګستر کینه اسلام علی دین نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کتو کې وجلودهم او سرمن ددوم تفسیر سمرقند لکین د تفسیر نوم ده بحر العلوم امام سمرقند رحم الله علیه لکله دی ده حنفی مفسر ده هغه لیکي چې جلود نه مراد شرمگاونه دي وفروجهم دا شرم غاو نه ما بدومانې گواهی کوي به ماکانو یا ملون سبب دا گناهونو چې په دنیا کې کړی و مسلم کې روایت ته ابو بخاري مقرره روایت تے. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پرست د قیمت به الله یو مجرم راوړي هغه مجرمانه چې کله گناهونه ثابت شي عمل نامي په ذریعہ او دا غران د فرشتو بزاریان نه دیوی چې زما رب تاخ مال د ظلم نه پناره نکلم تاخ ویلو چې ز ظلم نکوم ما باندې ظلم شوه دي زما تسلی نه پامل نامېشته دي نه په فرشتو شتے. او ازما تسلی به ان کېږي چې کوم اندامونه زما ګناهونه کړی دي هغه اندامونه ما باندې کی ما ته به اطمینان ملوږي نو اللہ ورطو فرمائی کفا بی نفسی کل یوم آلی که حسیبا بستا نفس چھتے پتامانی کافی دے صاحب گون کے مسلم کی روایت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھئی اللہ باپ ادمان دے محر لگی او پس داغین باق و گناس تر گیا و شرم گاؤنا گوائی شروع کی وقالو لی جلود ام لی ما شاید نمال اینام نو دو ووین خپل sermon وته لمه شاید تم ونه گواہی کوي تاسو به مونږ باندې یې قال او هغه ورته په جواب کې وې انتقن الله الذي انتق كل شيء وهو خلقكما اول مره توفيق د ګیار را کړ دې مونږ د خبرو او دا غیر اختیاري توفيق دي خان چې په دې کې داو اختیار بنی ښه به اختیار و ديګه الذي <اللزی> اغذات انتك كل شيء كي توفيق د خبر ورکړ هر شتا او هغه خلق کوم تاسو پیدا کړی په کوم بي سالوي له هتور ژوند او خاصه تبو ګرځول شهيم وما كنتم تستثيرون يا شدا عليكم سمكم ولاثاركم ولاجلودكم د هيات کوم تخويف دي خان ا دي مقوله کې دوه احتمال دي يجب أن يكون هناك مكولة في سرمانه لكن يتحدث في سرمانه الله الذي أنتقى كل شيء و يجب أن يقولون خلقكم أول مرة يجب أن يكون هناك وما كنتم تستطيرون يشد عليكم ونوى تاسو الدنيا كنت تاسو پرده كده دا دی خبرنا چه گواهیو که پتاسو ما نیسا موکم وگو نستاسو کوم افساروکم نستر گستاسو ولا جلودوکم ونسر منستاسو هم تاسو موگنا پڑتا نشلکو لی دا سرمنا بورتو وین یا احتمال دا دی او دویم احتمال دا چې چهو ما کنتم تست تیرونم دا دی تعلق چده خاص واقع سر دی اغه دا چې صحیح هنو کې روایت تېم بخاری او مسلم کې روایت تېم د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دوه کسان ناستو ندرې کسانو یو قریشی او دو سقفی دوه پهس کې مشغولی دل قران نازل شاو اته الله دا ورو ته ذکرې وی الله نړی نوم او ری الله نس او ری دا خبره معاشره ترو رو پیش شوه. دا دو سقفیه و یو قرشی دو ناستی اپس کلی گیا دی او یو وی چه اللہ زمون خبری ناوری. او بلو وی چه, بلو وی چه مون پتیز وی نو آوری او چه رو وی نو ناوری. نا درمو وی چه پتیز وی نو رو بخام خاوری. بخاری اور مسلم کی روایت تے چ اللہ دا ایت راہول وما کنتم تستترون ائیے السلام علیکم سمکم انیتاسو تستترون تستترون مختلف معنی دی یودہه معنا لچ کوم مشهور حدا چې تستترون دا 70 اگست ته شوی دی ستر پڑھدی توی لکی چې تاسو په پردا کې شئ ماننده چې تاسو خپل ځان خپل د اندامونو نه په پرده کې کوله نشایي ځکه اندامونه خو تاسو د بدن یې سيدي دا خو تاسو د ځان نه جدا کوله نشایي یمنه د ادب یمنه د او ما کنتم او نه تاسو په دنیا کې چې تاسو ګمانوم نو تستترونا په تاسو نه نه دي په دنیا کې چکم اندامون هم وګڼه کې استعماله او دغه ګڼه اندامونه به موږ باندې پرځ وبا قیامت شهادت تیرئ اي السلام عليكم سم حکم ولا اپ سواركم ولا جنودكم ته مانیشي ادري ما نده ما كنتم وما كنتم تتقون وما كنتم في الدنيا انو ايتا سو دنيایه کې کتاوزان بچکولے تھد تكونا تاوزان بچکولے دو گنا نه ان یشدا علیکم سمکمل اپصارکملا جنودکم اس دعا گناہ وو جوانے گواہی کې پتا سامان نه وون استا سوستر کی استاسو نورم دی رمانه مظہری لکی سجدانو ذات المسیر لکی ابن جوزی رحمہ الله ولكن ظننتم ان الله على علم كثير مما تعملون لكن گمان کو تاسوم نو 200 قریشو او قریشو اب یہ عام ده. خطاب عام دے تمام انساناں تو خطاب دین ولكن ظننتم لیکن چپه دنیا کې موږ نه ونه چې مبتلایو ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ځاله تاسو په خفي عامره نه د خبردار نه ده ان الله چې بشکره لا يعلم نبي جنې كثيرا مما تعملون ډیر هغه اعمال چې تاسو کوي پټ کوي تاسو سره کېاله باغ پټو اعمال الله خبردار نه نمانا دا جسنگ اللہ پا ظاہر آمال و خبردار دے داسی پا خوفی آمال و خبردار دے وزالکم ظنکم اللذی ظننتم بربکم ارداكم فاس من الخاسرین دا گمان ستاسو دے اللذی آو گمان ظننتم چی تاسو گمان کوا بربکم پا خفل رب بانده ارداكم نحلاک اکلا تاسو نا گمان تاسو حلاق ریکھن مفسرین لکی چیزوان قدو قسم دی یاو تا زون صحیح وی نیکی گی دویم تا زون نی فاسد بی لیکی گی صحیح چیدن دا سبب دا نجات تی او زون نی فاسد دا سبب د حلاقت تی زون نی صحیح دی طرح لیکی گی چیدی او تند اللہ اطاعت کی پدی گمان چمان با بخی عددی عمل ووسیلا باللہ ما جنت ته وزي داغ غومان ده او داغ غومان بیا مقصود فی الحدیث ته حدیث کی رازی بخاری کی روایت ته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمای انا عند ظن عبدی بی زما غومان چ دینو د بنده د غومان مطابق وین چې د بنده غومان په امام انسنګ ده ن الله یعانس ما ګومان دی په کده د پما باندې خو ګومانونه زمام خو ګومان دی جنت ته به وزم او کده په ما باندې بد ګومان نو بیا به جهنم ته بوزم وزم او دغه بد ګماني الله فرمای زنن تم بربکم ارداکم دغه بد ګمانه تاسو تبا کړي او حلاک کړي او دغه ګمان چې کوم تاسو نه صحیح ویلې کېږي پدیرو احادیث وکي ترغيب دی چې په تاسو باندې دي موت ادا سي حال کې راشي چې تاسو باندې حکمان مخام نه ګاريم صلی الله عليه وسلم دا ترغيب ور کړې دي اذم کې سم ځوان نفاست ده دا معنا چې اوتن د الله تعالی اطاعت نه کې مغفرت امید نه ساتي هغه دکتادر رحمن الله فرمایي چې ځوان په کسمه ده یاو قسم زونه هغه چا کې تسون نیمون جی ویلې کی نجات ورکون کې زون ادویم قسم زونه هغه چا کې تسون نیم مردی الله دل دغه فرمایي اردا کوم زون نیم مردی هلا کوونکې ګومان اول قسم ګومان چې دې چا کې تسون نیم جی ویلې کی نجات ورکون کې الله دغه زون ته پټې رو آیتونو کې اشاره قال يا زيق فرمای انی زوننتو انی ملاق حسابیا سورۃ الحاقہ د دې مؤمن ګمان په دنیا کې چې زبا ملابې کې خپل حساب سره او یزن نو انهم ملاقات ربهم ددو ګمانو چې دوبه ملابې کې خپل رب سره فدا خ ګمان دې تاسو نن منجیب ویلې کې کې او دې تاسو نن صحیح ویلې کې دا خو ګومان دې الله باندې د دغه ګومان په ځوان دې عقیده برابر هي اتباع سنت کین اخرت نه یریږي د عوامر او تابع دې دنواهیونه ځان بچ کی نه دې خو ګومان په روان دې خو ګومان په سی نیوتم چې خلاف روان دې چې د اکیدی اسلام نه کین اتباع سنت نه کین او فسق و فجور پسی روان دے بدعاتو کی مبتلا دے رسم و رواد کی مبتلا دے نو دے بدگمانا دے پالا بانے دادا خود گمان پالا نیشتی او دا دادا گی گمان تائیدات کې قرآن کی اللہ یوزے کے فرمائیم یا غیر الحقی ظن الجاہلیتیم دادو گمانو پالا باندیم داسو گمان چاکا حق نوخه پشاندو ګومان ته जाहीरانو او محمد رضی الله تعالی او روایت ته اینه کثیر نقل کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ډېر خلک په دنیا کې ګناونو کې مبتلای او توبه نو وباسي او ګمان ده کې چلنه او ماف کی مده په الله باندې بدګومان نه دی الله متا ماف کوي په سبب د دې چې توبه وباسي منقران به پرېدي بیا م مااف کېږي دا تقسیم ک بعد مفین نور تفصیل به اناءله صورت د حجرات ک کوم بیاسته هلته بیاک تععدداد پیش کوم نقرران نه چې ون بیا پهو قسم دی او نتیجی اعتبار سر ځ پهڅو قسم دی ظې کوم ځونو کول ل ون الله فرماید دا غمان ستاسو دا د داس غمان چکلتاسو باخبل ربمان انوردا من الخاسرین دا نتیج من الخاسرین د ولونا فایصبرو فنار مسول لهم تخویف اخربی کو دو صبر گیم علن ناری عبارت کی تقدیر دی قدو سبر کی پا غور بانینو فن نارو مسوال غور د دود پاتے کی دو زیده او فاین یسبرو دا جانب دیکھا دویم جانبی حضف کرده دی اغدا چه یسبرو فاین یسبرو وَاِلَّمْ یسبرو دو صبر کیو کنا کی فنار مسول لهم په دې معنی تایید کو لري تاسو سورۃ 4 سورته 4 قاف ماخذ آیت نمبر 26 ایصلوا حافظ برو او لا تصبروا داخل شه دیور تا فاصبروا صبركم اولاد صبروا یا صبر نکوه سوا علیکم دا دواړه جانې په تاسو برابر دي انما تجزاون ما کنتم تعملون یقینا بدل ميلاوي دي شتاوس ته داګه یمنو چتاوس په دنیا کې کول په سورته تور کې الله ذکر کړی دي یو جانب ذکر فاصبروا جانب حذف دي که سبر کیو که کی سبر نکیفن نارم اصول لهم زید د پاته که دو, دو دو بور دین و این یستعطیبو فما هم من الموتبین او کدو واپسی والی دنیا تا این یستعطیبو مراد دن رجعت دنیا تا فما هم ننبوی من الموتبین د واپس کی دن کنم او دوی مه احتمال ده چې ونیستان تیغو د دره اوطبانه ماخوز دي اوطبانی اوطبا اصل کوله کیږي پسندیده زه ته واپس کیدل نو چونګې د دو زه چې وک پسندیدہغه دنیاو نو که دو دنیا ته واپس کیدل غواړین خپل کور یاد دی خپل کوټه یاد شوه خپلالا علاقه یاد شوه الله فرمای فماهم من المعتبین دنیا ته واپس کیدې نشي من الموتى بين الراجعين الى الدنيا ادو يم يهتمالداه يا ستا تبو كدو خوشالذ لغوالين دو خوشالكي جينا وقيضنا لهم قرنا فزينو لهم ما بين ايديهم وما خلفهم دو مبد نمبر 43 بوري. آیت نمبر پچیس کی بیانی اگر دوئے میں شبہی جواب بیایت آیت نمبر چپیس نو آخلت آیت نمبر انتیس پوری زجر بوئی پیراز د قرآن بیایت آیت نمبر تیس اکت تیس کی و بشارت علا الاستقامت وی او بشارت جللا ورکی نباتو طریقو بیا تین داس نماخل چت دسپوري ترغيب ته تبليغ وایم اوشب غادا پا پاللا ذکر کې د تبليغ بیا سین داس کې بیانې کې د دلیل عقلي 28 کې بیانې کې زجر 39 کې بیانې کې د دلیل عقلي ومنايات انک ترلرز خشيهتن چالیس کی بیانی کی زجر پینکار دا قرآن اکتالیس بیتالیس کی بیانی کی صداقت قرآن اب بیا تریتالیس چی آخری آیت دوئیم باب آئی کی بیانی کی تسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا بیا مور پسی چورتالیس نتر آخر دو صورت دوئیم درہم باب دوئیم وکا یذنا لهم قرانا فزینوا لهم ما بين ایديهم وما خلفهم ما کیلہ جہنم تذکرہ کړي وو فینسبرو فنار مسول لهم ذلک الله سبب بیانی جہنم تدتلو چینه ته کې کیږي کی تسلط شیطانی الله په دوه باندې شیطان مسلط دی خام نو شیطان دین پری دی جنت غومرا هکيي وسوسه ورتا چي دني کوما نبي من کوي ادب يا حقیقت کسمته درر کې لګي چې دا دوه مشو جواب دي خان هغه دوه مشبر اعظم هغه دا چکناکنه مونږ ګر الله تاواز کو او اخر الله ز مونږ आवाज اومني او جواب اتو شي که ناکل چې زموږ نظر د غیر الله کو داږي په وجه چې دا هغه مصیبت لري شي او به ساوکا دا سکیږي چې شیطان خوب ګرا شي او خوب ګورټي دا ساوکا دا ساوکا دا ساوکا جو هغه هغه سونکی ا پریشانی ختم شي الله دې دغه فرمایي چې دا تمام تسلطات چې دینو دا شیطانی دي هم دا شیطان پتا سو مسلط دی و وكان يزن عليهم قران امصلت كيدي من قدو باندي ملغريم شيطانا اغي انسييو كل الجنني خا نوغورت ناروا اعمال خستكي اوغورت تشري بدعات ورسومات نخستکی دی کافرانو تام مہا گناہونا بینائی دیہم چی راتنو کی دیو ما خالف و ما آگا دورستو کری دیم راتنو کی گناہونا داگے ور توسوسی ورکی اوٹنو کی گناہونا داگے والا بات ورکی یعنی کیا گھوم گفریات تی و شرکیات تی داگے والا ترغیب ورکی چی دا عمل دی خک دی گورا دا عمل دی دی د فلان کې بابا پهونو منیتہ منښت کړی و داږي پوجا ګور زه دي خوشو داږي پوجا چې د فلان کې کارو شو داږي پوجا ساده سر درد خوشو دا تیر شي ګناونه ورته خستکې او راتلونکي ګناونه داګه ترې کې بات ورتور یو مانا دادا یو مانا دادا چې مابې نای دي هم خلفهم دا کنایا یا من کل جانبین نذا هر طرف نه او دا ہے ما طرف دی ګروسته طرف دی خي طرف دی اوګه ګس طرف دی هر طرف نوړتم ناروا کارونه خيستکي ابل استعمال دی چې مابين ايدي هم نه مراد اخرت ته خان او ما خپل هم نه مراد دنیا مابين ايدي هم نوخستکي ورته حالات د اخرت حالات د اخرت سدي جانم دے پولیس رات دے ہمالناں مں بغس ناس کی مینا ودل نی دا ٹول خطرناک حالات اور تخستکی خان عمر قلب ہم نے مراد دنیا دا دنیا اور تخستہ کڑی دا وحق علیہم من, من قبلهم من الجن والانس النوم دله فیصل دا دا چې دو به د داخلیږې پهډو کې چې تیر شويدي مخې ددونونه د پییان د انسانانونه ان نوامکان و خااصلې د الله فیصله دا ده چې دو توانیان و کارې مون کوو کول مررات چې د فیصله داعظام نه او فی او م چې د په ماه د مع دی. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوف في لعلكم تغلبون دا وزجر ده پیراز د قران او اثر بیانی کی د شیطانۍ تسلط جما کوي ویل وقیزنا لهم قرانا شیطانان په بدوماني مسلط کړی دي او داږي اثر دای چې خلق د قران نه منکی ښه خلق دا کتاب نما نکئیم چې کوم کتاب دعوت ور کی د شیطان ده دشمنی چه فتخیزون ودو ور دسر دشمنی ور کئیم نو شیطان خلق ده قرآن نما نکئیم وقال اللذین کفرو ویا کسان چې کفری کرده دیم لا تسمعو لحاظ القرآن ده شیطانی تسلط پوجبانده دیم دخل کو تویلات اسموغوک میک د نه حاصل قرانه دی قران تام دا قران ما ہو رائے او لا اسموونه مکه کفرو الله وی کفرو دا سرغن دلیل دی په خبره چې من کون کې د قران نه دی سرغن کافر دی د مسلمان نشي پاتې کې دی چې څوک بل ته قران نه منګیم اگر چې کلمه ویل دم او چې قران نه څوک من نه کده کافر شو د اسلام په چار دی واره کې څنګه نشی پاتې کېد لا تسمو ابن عباس فرمایي چې موږ یې مشرکین په یوم التای لا تسمو ور دې توقع نه دا د جادو کتاب دی دا د سحر کتاب دی نن سبا مخلقه وي کنه وېشاد مدرسو کې مت داخله کېږي اصل مقصد څه دی قران نه خلق منو کې په خا باندې خبرې برلیانو ګولي دا خبری با اغیار و کوری ورس دیوبندیان دي دی دامو تزیل دی ددو من رسول دو مزای دو در سنو دمگین ہے ویتیو منع سل رازی تسل منع که زر رازی تزر منع که لاک رازی دا اللہ دی کتاب نسوک منکونشی لا تسمعو لحاظ القرآن او بیا بل ترتیب شروع که زمون دی شاعت علماو ترتیب خدای چې شعبان رمضان کې درسونه نو خلکو نورې دورې شروع کړې د نحوی دورا او د صرف دورا او د منطق دورا بلې دورا بلې دورا د اصل مقصد دا چې د قران د درسونه بنشي شعبان رمضان کې دی شاعت علماو دمره مخلص په درس د قران کې چې ګوره کورونا وایرس په ځمانی ټوله سلسله بند شوي زمون دی شاعت هغه تحریک بند نشو درسونه شروع دي الحمدلله ریکارڈنگ کیږي دا مت زمانو پوری پراتي خلک مې اوري خلک به قران زده کين دا تحریک چرته کمزوره کې دي نشي خان قراني تحریک دا په هر دور کې غالب وو نبي كريم صلی الله علیه وسلم دو دور نه د دې افتتاش شوی دا تر قیامت پورې به دا سلسله جاری وي وقال الذين كفروا يا كسان چ کفر نه کړي لا تسمو غوب میک د لیاز القرانه دی قران کارو نه کوي شور شرابه کوي ابن عاشور لیکي التحرير والتنوير ابن عاشور کتاب دی 30 جلدونو کې دی مایوتنه مستعار اگست دی پینځه کلمه استعمال کړه دا اوس ماس په نیمروز نه ما کړی دغه فونوګو چې مال از ما کتاب واپس راکې مارته کله غواړي مې سبا راولېګه بیا مورته مې سبا و علیکم در ته تفسیر ختم شي دغه مطالعه کوما بیا بدل و علیکم ابن عاشور التحرير والتنوير ما سر دیر جلدونو کې دی وانه وړ جلدونه دي دزیات کریمه په تفسیر کې لیکي والغو فيه قولوا اقوالا لا ما لها دا س اقوال وای چا داغه اس معنی ابن اشور لیکي 1393 کې د وفات ته هم مفتي شفي رحمه الله 1396 کې وفات ته د دې د علماک کې وفات ته امام مجاهد رحمه الله فرمایي د والغو په تفسیر کې څنګه قران ویلې کېږي ن تاسو تعالی واخای سیټیانی مقصد دې مقصد د پالچدا تحریک د قران کمزور شي اواز علما لیکي چې ول غو فيه مراد دې نشرو شاعری ده اشعار وای تاسو خلک بس تاسو طرف ترځ امام زهان کریم الله فرمایي ول غو کولو خبرې کوي د دنیا خبرې کوي دې مقصد د پاره چې سو قران وا نوري ښه دا اخیری معنا چې امام زحاک رحمه الله کې د دې معنا پتاهیت کې بیا احکام القرآن دې مشترک د مفتي شفیع رحمه الله او د غرنګي د مولانا ادریس رحمه الله د دو احکام القرآن دې مشترک د آیت کریمه په تفسیر کې لیکي چې ان اشتغال باللغو فی فی مجلس یقرأ فيه القرآن و نن سباحم طور سلام وی وټولو کې چې دم د قران تلاوت لګې دي مقصد د بارې چې ما ته برکت ملوشي د برکت نه حاصلو ده په اړې بیا لکی فیا حسرتن علاما جرا فی عصرنا من قراءت القرآن على الرادیو وهو ما يسمع الا فی مواضع اللغو واللغو پرې ډو باندې چې د قران لګولې کې دي مقصد د بارې چې وټل کې برکت پیدا شي وړې کم करत خلق دې تخوګې دې ګوري ځکه خلکو مشغول دي سوک چایس کی سوکرو ټیوکری او سوک سکه سوک سکی داسره سره د دا قران بیا دوی د ګره او فرمایي فیا حسرتا علی ما جرا بنده عادت معنی وړی لري افسوس ته تلاوت دي لو ګره دي نو وګ بیا بیا نور سکار نه کوي د قران کې الله فرمایي وازا قران او فاستمیو له وو انسیتو قران لسته کېږي نو وګ ورتکی دی او غلشہ فاستم یو واغ ورته کې دا د رات پټاكيد باندې کېږي چې خامخ اور ته وکی دا اگر چې تا شیطان او نفس من کین وان سی ته غلشہ اگر چې ته په مس کې ولاړې او امام کرات د فاتحه وایي ته په فاتحه نه وایي اغه ته به وکی دال لکم تغلبون دی دبار چې تاسو غالب شې اصل مقصد دای چې قرآنی تحریک کمزوري کوي خان نو غلا ما په شور نه ملاویږي خو غلا ما خو په دلیل باندې دلیل باندې فلن ذی کان الذین کفروا عذاباً شدیداً ونذینهم اسوأ الذی کانوا یعملون دا جواب الله تاسو مئ د چې تاسو خلق ته چې قرآن نو تو اللہ تاسولا پاری عذاب تیار کڑے ویخا فلنزیقن اللذین کفرون او دید پارا چو سکو مونگا کسانو لام تا لامتا کی دیده فلنزیقن اللذین او ضرور سکو بمگا کسانو تا چو کفر کرده عذابن شدیدن عذاب ساخر والنزی انہم او ضرور سزا بورکو مونگا اسوال لذین د ربي کار سزا د غامل نو چې د دنیا کې کول زانیک جزاو ادا اله النار دو دا اوس تخفيف د په دوه طریقو اول دا چې انار الله کامل وي خام لکمر کې وي چې فنار مس ولهم معرفي سره ویل معرفت اشاره کمال تا دا. کامل ور مکمل ور دو دنیا وور چده اندا ناقص وورده زکتا دا جهنم دا وور چده اویائی محیسا دا او اغا چده کامل اور مکمل وورده او دوی مطلقه دا تخویف لهم فی ها دارو لخل ده همیشه بای پده جهنم که لهم فی ها او فی ها کی ها زمیر نار تراجی ده بایئی انغیماستو اشار دخن چته ور په طرف طرف بنی بلکې وور کې دن نه داخل وې ذالک ادا عذاب جزاء ادا الله النار سزا د الله د دشمنانو چې ور دي لهم فیها دار الخل دار الخل کوړه دا همیشبلی وې بعد لرا فیه په دې ور کې ور د همیشوالی جزام بما بی کانو بیاتنا یجحدون سزا د اپ سبب د دې چې دوی زموږ د آیتونو نه انکار کاوه او قال کفر كفروا ربنا أرنا اللذین دا اوس تخفیف دې په تخفیف دې چې چا د شیطان تابع داری کړو چا چې د مشرانو دا خبره منلې وا چې لا تسمعوا هذا القران پر از وبا قیامت به دا آگ کې شران مشرانو کمز کې تاسو الله تبه چوهه موږ د آگ مشران چې موږ د قران نه منو کلو چې موږ د احوال اند راکړو وې دنیا کې به خو تاسو پرونو ګرځول وقال الذین کفروا احوال د قیامت په سیږي دمازي کمال تحقق ته اشاره ده کوئی باکه کسان چې کفر کړي لازم غره با ارن الذین وخهم تاغا دو کسان کسان دو المنتخب تفسیری المنتخب دمسر مختلف اقوال د مفسرون را مجموعه من العلماء مصر ده مصر چې کوم علماء دي دا مجموعه ده آی کې ربی ربنا ارنا اللذین ارنا الفريقین اللذین مراد وکاس نه دي بلکې فريقین دي دا کې یو فريق شی ونه غاډم جناتونو اذو فريق کې دا غاډ انسانانو نه دې دواړو مهنت کړي په دنیا کې خلکو ته به چې لا تاسوو لیاز القرآن نوخه موږ تا قوت وردلې اذننا چې موږ ګمراه کړیو من الجن د پیریان نو وال انسه د انسانانو آن. نجان هما تحتاق دمن چوی ګرزو موږ دخونه لاندې یوم نه دال چې موږ په لپاسو او درې ګټو پنه لکسنگا پو دنیا که دادو پو جمان پا حق پرستو ماندی ٹوپونا وولی دی لکسواحیب یاسین پاو ماندی ٹوپونا وولیو داو کلمی بار وقت کلیوی دیو ماندانا جال همان تخت عبدامینام چا اخپو لاندی راکا گو او طول اتپتو لیگی چې دام زمانگ دو گمراحیم زریع دوو او دیو مانا دا نجعل هما تحت اقدامنا تحت اقدامنا مراد دینا دا جهنم لاندی بیخ کی طبقه دا خواه امام بیزاوی رحمه اللہ دقیل ترجیح ورکی چه مونگه اتھیل بو امونگه اوگرزو دا جهنم لاندی بیخ تلار شی خواه لیکن دال دو قول لی دا فقط دو جو تمنا دا پورا کی گی بنا خواه انا کلمتن هو قائلو حال اخواصی او بیناد چی دوی وی لی اکونا دی دبارا چوگر جی دو من الاسفلین دے زلیلالنا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَانِ اللہ بشارت پر کی اہل استقامت تا او بشارت دے پاتو طرقو مخید کافران و دشمنی زکر شوا مخید کافران و دشمنی زکر شوا یہ تو قران سرا مینائیں قران سرا محبت کہیں فنا فی القران انسانی اللہ کی کتاب ت خلق وترسائیں اب لے تکافر وی چلا والله پروا مکوا جدا کافر تا دشمنی کہیں ملائک محبت کے فرشتي محبت کہیں صورت مومنکم د ان الذين قالوا بشكا غسان تعو ربنا الله سمغ رب الله د تمام صفات دو ربوبیت مراد تخم چې سمرا صفاتونه د ربوبیت دي داغه اقرار کړي باغه معنی ایمان دي ثم استقاموا او بیات له کوذری کی په باندې مختلف اقوال باندې یاو کولای چې مراد د دینه په توحید باندې قائم پاتې کیدل لیکو تر دې چې مرگ پیرا شي لکه نسائی کې روایت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فمن قالها حتى يموت فقد استقام علیها چې چلا الاله الا الله کلمه د اسلام او ویلا حتى يموت تر دې چې موت پیراږي تر دې چې د دنیا رخصت شو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فق استقام علیہم د استقامته کو پدین دا روایت نے سعید ابن کسیر لیکلید او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں چ سم استقام مراد دا دین چ بیا شرک کی مبتلا نشی داوی چې زما رب الله دې بیا په شرک کی مبتلا نشی نه شرک اکبر کې نه شرک عثمان ابن عفان فرمای رضی اللہ عنہ چې سم استقامو نه مراد ده چې اخلاص سره عملو کې وي کلمه و او بنا اوس ارکان د اسلام چې ده کې هغه په اخلاص سره ده کې ابن عباس ته فرمایي چې سم استقامو نه مراد دا دے ده چې د فرایض او پابندې د موس پابندې د روزې پابندې د زکات او د حج پابندې پدغه بنیاد کستا سو خیان وی الله استقام وی خان ثم اقامو نو وی ځکه استقامت په دین ما نگران کار دے نو سينه اتاي طلب د پاره راړل اشاره کې دې خبره ته چې استقامت د رب نغواړي او استقامت نرب نغوخته کې پدغه چې د فرایض په اہتمام وشي ثم استقامو بیاټینګ شپ په دی باندې ته تنزل وانیم الملائکۃ لومنه طریقات خوشخبری را کوزيږي په دونه ملائک هوکيب ني پول مفسرین مفسرين نقل کړي چې په دریو مقاماتو کې و فرشتي را کوزيږي ښا په دې دریو کی با خوش خبری کی. مقامات کې په له خوشخبری ورکې هغه داسې مقامات دي چې هغه خطرناک مقامات دي پایې لومنه مقام چي دې اغه مقام دې مرگ دی چې کله په دم باندې مرگ راځي ادریم مقام چې دې نو هغه د خبر دی خبر کې ورته فرشتي راځي خوشخبری و الله ور مقام چې دې نو هغه مقام ته باځته چې کله دې د قبر نه راوځي الله تخافو دوه م طریقه د خوشخبری ملائک ورتوی چمئی ارگای راتنگی حالات خواه حالات دبرزخ چاگل تنهای خالات تی او حالات داخرات دا چاولین آخرین بطول راجمعی او کمامولی جرم دکڑی تمام دنیا تی خبر شو ناغوم خطرناک حالات تی ولا تحسن و خبکی گئیمان تیرشیوی حالات مانا دا چه مور اپلار نو جدا که گئی اخبون اخبالوان نو جدا که گئی بچو نو جدا که گئی بی بی نو جدا که گئی پدی خپکی ما زکا دخوف تعلق ما یاتی سرین او دخوزن تعلق چده ما فاتح سرین وابشرو بل جنت اللتی کنتم توادول پینزمہ طریقہ دو نه ناسرلومہ طریقہ رو منع طریقہ با تتنزلو دما تریک الا تخافوا درما تریک ولا تحزنوا صلوا متریک وابشروا ازیره واخ لن بالجنت التي كنتم تعدون باغ جنات سراث تاو سرواعد کیدیشو په دنیا کې دام بیاو په زریه وعده کې دیشو آسمانی کتابونو په زریه وعده کې دیشو تاو سر نحنو لیوکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره دا بينځمه طریقه د خوشخبری ده مونږه تاسو ملګری یو په دنیا کې او په آخرت کې هم اولیاءو کوم د کافرانو په مقابل کې مونږ تاسو ملګری یو کافرانو او خلک تاسو نه مننه کوي چې لا تسمعوا القران مونږ تاسو ملګری یو په دنیا کې او په آخرت کې هم یو آخرت نه مراد چدېم عالم برزخ مده اولا م یا مده ځکه برزخ م نه د اخرت اطلاق کی بخاري کتاب الانبیا کی مکرر روایت ده صحیده عشر رضی الله عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډړه لګولې و او د آخری و خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دتلو لاس برکو نظر برکو او د الفاظ وچ اللهم بالرفيق لالا یا الله استعمال کوي هغه ومالت یدوهو لا سرارتاوشو عائشه فرمائی چه ما تپا تولا گدا چه ازن لایخ تارونا اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منگ نخو خیخا اب یہ حدیث آخر کی راضی عائشهو چې چه داد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در دنیا د رضو آخری رضو او در آخرت در ظلم بنائی رضو, رضو خوا نو آخرت نمورات برزخ دی نو دلدکم فی لآخرت راگی نو آخرت نمورات برزخو ما دی اخیرت نمبر رات چې دی اخرت هم دی نحنو لیاوکم مونږه استاسو ملګری او په ژوند دنیا کې او په او په برزخ کې او په اخرت کې مونږه استاسو ملګری ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدخول شپګم تریاکام د بشارت ولکم وبا تاسد بار ایمومنانو فیها پر ما هغه تمام نعمتونه تاسو انفسو کوم چې تاسو نه وسنه غواړئ اشتها شوق پیدا کېدل چې فلأن کې شي وي هغه حاضر وي ولکم او به تاسو د پاره فیه په دې جنت کې ماته داو نه تاسو نه چې تاسو ارمان کوئ اشتها پیدا کېږي بیا به نعمت حاضر وي او کارمانه کوي او پځمه غواړي بیا به ملويږي نزل من غفور رحیم اخر بیچارت اتم بشارت دا فرشتي ورته چې مل مستیا ته تیارام نزل یا نزل په فتحید زاسره یا په زمید زاسره اغا مل مستیا ته لیکي کی چا ته تیارې خان اغا مل مستیا ته لیکي کی چې داږه په خوراک باندې تکلیف هم نه ملایږي زکه د دنیا خوراکونه چې تخري تا به بھی تکلیف ملاوی گی یو تکلیف خدای چې رزق کم شو د دنیا رزق دے کم شو گنا دا لوی تکلیف دے ہو جی تکلیف بھی لگی آنور تکلیفون ادا دا دی خوراک کیای زیادتو لینشی شي کمی کمیږي ملغور کمیږي کمی گی آدو اندا کدیر زیاد بھی میتہ در لخراب بھی بدن در لپڑسی دا دنیا خوراک چلین دا تکلیفون ده. او نہ کېوتن استعمال مستیاو کی سور ورځې وب استعمال مستیاو کی درې ورځې وبو کی څلو ورځې وبو کی پنځه ورځې وبو کی شرعي مل مستیاو چې دغه درې ده بيدګین وروڅ چې کوم عام خوراک کور والو خورین هغه بټا نظر کی ناخیرت کې د الله مل مستیاضا او بیا داس مې حسن الله ذکر کې غفورن بخانه دونکو دې دې دی مقام ته تاسو را رسولي اساس غوناونې مفکولي دیخه رحیم را هم یو څه په دې د سرخواني پرې خو دی و من احسن قولا ممن دائر اللہ وعمل دا اله عامل صالح وقال انني من المسلمين ترغيب ته تبلیغ دی او بیانې کې مو سره شپک آداب اذ بهم ذا كافر ولن تسمعوا لآذ القراني والغوا فيه ما خلق بره الكافر دو پر نكدے تبلیغ دو پر نكدے بلکہ تبلیغ دو قران کوائی ذکا من احسن قولا الله دا سڑیڑی رخصتا مصروف دے دو قران پر تبلیغ د قران په ذریعہ خلق الله تبلی نو رب ته سره پیدا شو او د دا چې دې رب ته مخکنو آیاتونه سره دی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا علاج د استقامت به کار دی معاشره کې به استقامت څنګه پیدا کیږي نو معاشره کې به استقامت څنګه پیدا کیږي چې تن خلق الله تبلی نو شپا غا تا په ذکر کېږي باغه شپه کو ادم وکول منې داو له منې ادب داو تور الله ا دې مطلب عمل صالح کول وا عمل صالحن ا دې مطلب اعلان د اسلام کول وقال اننی من المسلمين وزهت کول دی خبري چې مسلمانان در پسي راجي او در ادب دی چې ولهله صحح چې دا هغه سړی په کار دی چ هغه د حسانی او د صیح په درمیان کې فره کولی شي ورئ دانا چې صحح خلکو طبیانې ځانې طببا خلک طببا د حسانی او د صحیح په درمیان کیم د حق او د بایل <سؤال> په درمیان کیم دتهید او د شرق په درمان کې د سنت او د بدن په درمیان کې به فرق کولی شي او پینځم ادب دی او ما یلوه که الا لذین صبروا د صبرناک پکار دی خام زکاس خلق بداسي چاغ بوي چې لا تسمو لیاذ القران خلق بددنه من کوي د صبر پکار دی او شپګم ادب وو ایمین زغن نک من شیطان نزغ فاستعذ بالله شیطانی حرکت نمدهش دیناب کوي خصوصا چمن دي مقابل وي چلا تسمو ليا از القران او دي وي چې خل کو قران تخوګي एकदा اي نو به شرک او فرقا پیدا کیږي بل اغه فرقا ورت په ځوان دي به شیطان بیا د مجبورکی په کنزلو په بدو رادو نو د دجباو بیا بل طرف ته استعمال کیږي د ددادا سيوکم د ددادا سيوکم ولیدو قران نمنه کی د دادیو د دادا دے, دادے دے دادے. نا بدر دي بنوای کنزل بنه کای وَمِنَ آيَاتِهِ الْلَيْرُ وَالنَّهَرُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ دلیلون بيانوا آياتون بيانوا نالا كتاب خلقو ترسوا چه کم صاحب آن قلل ستا منگره بشي او چه کم کم قللل اغبال طرف تلاتش وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَى إِلَّا اللَّهِ او سوق در در خستا پويناء مِمَّنْ دَعَى خَچَانَا چَاغَ دَ إِلَٰهَ اللَّهِ أَي کتاب كِتَابِ اللَّهِ خَلَقَ بَلِي كِتَابُ تا او دا ناتس مولي هازه القران په مقابله کې دی ښا چې خلکو ته چې خلکو خپل مقصد وبي کتاب الله تراشئ خپل د رب کتابو پی جن نه د معبود معرفت او کوي حقيقي معبود وبي جن د ژوند د مقصد نه خبردار کې مظهری کې لیکي چې ومانه څنکه من استفهامي انکاري دي خان مان انده دا چې ددن خسته ویناونه ونه بول دنیا کې نشته خان ددن وینا ډېر خسته ده چې د خلق الله ته بلي او په خپل ځواب کې بلي پښتو کې بلي اردو کې کی بلي کینګو کې کی بلي چې په کومځه باندې خلق بلي په طرف د الله خدامت چورکی د الله دی کتاب ورکی خان امام قرطبی رحم الله قام القران کې فرمایي جمن نمراض محمد رسول الله دې من نمراض محمد رسول الله دې و انا سن قولا ممن دعا الى الله ايت محمد دې وینا نه خسته وینا بل د چاشته دې چداه وینا سره د کتاب الله تعالوا إلى كلمتين سوائم بيننا و بينكم قلت لكم خدا رنگي اقراب اسم ربك اللذي خلق دالله ده كتاب بذري خلق اللہ تبلي دائم قول لئے دائم قول لئے من احسنون مراد هر مومن دائی بخم هر مومن دعوت برکون که چه داغر دعوت چه دائم اللہ بھی كتاب تخلق بلي بیا معرفو قرآران کی مفتی ش اللہ کې چې قون چې دی د عام دیه جبی په ذریع خلق بل د قلم په ذریع خلق بل د تحریر په ذریع خلق بل یم او دغرن ک د شارو په ذریع خلکبللی د شارو په ذریع من د قرآ درس کوي ځکه ډیر چالگان داسې شته دی چې د الله د کتاب نه خبردار دي او د شارو په ذریع دا اللہ دی کتاب ترجمه کیخه اصل مقصد سی اشاعت دو توحید دیخه چې دا الله یو عالی خلقو تورسی او اشاعت دو سنت دی نبی صلی الله علیه وسلم سنت خلقو تورسی واعمل صالحا عمل کې د سنت مطابق مفسرین لیکي حضرت عائشہ رضی الله عنها قول نقل کړي او فرمائید جو من احسن قولم ممن داعی الى الله مراد دین موازین دے او داعی الى الله نہ مراد چلے داعی الى عبادت اللہ دے جو اس طرف تخلق بالے چے خلق حی اناص ولا حی الفلام عوامیل صالحن مراد چلے درکات ابادل اذان چاگی تے لکی کی المسجد چ اللہ ورکو جمعہ تراوستم بانگی ہوئی خاناګه لاته طرف توبه نه واعمل صالحا عمل د سنت مطابق کین دا دوم ادب ده با سره دعوت آغی جدائی پخپل دعوت دای چ دعوت ورکی معمولم کین خان دانا چې بل دعوت ورکی او پخپل بیامن نکی زکه قران کې الله فرمایلي لم تَقُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ ونی وای په تقریر کیا خبرې چې پخپله پیامند نه کوي خان او بیا عملي سوالی عام دي خان یاده چې د کومې خبرې دعوت ورکې پاګه عمل کوي خلق ته موس کوي پخپله موس کوي خلق ته د قران تلاوت کوي پخپله د قران تلاوت کوي ځکه یوتن تن یو چې بیا ویني کای باندې پخپله عمل کوونکي نبلچ دعوت ورکینوای کی اثر وی اخبار زور اخلي دعوت کی اصل مقصد دا چې تاسو خبره باسر شئ دویم کول د حضرتی اکریما دې اکریما فرمایي چې وا عمله عمل نمود کړي صلی الله و سلامه صلی الله اسهمه د موس بابندیو روزدار دې زکه ډیر عمل د سدين چې د خلکو ته بیان نه او د په خپل دangi توفیق نې بطور مثال ترغیب ده زکاة ورکی دی بخبر غریب دی ترغیب ده حج ورکی دی بخبر غریب دی نسواللہ و سامای کریما فرمائی چه دموز بابا دی او روجدار دی نموز بیا عام دیخان فرزی موز توم شامل دی سنتو توم شامل دی ویتر توم شامل دی نفر نوافر توم شامل دی روجا هم عام دا نفل روجدام فرزی روجدام او بازو چیو مراد تمام فرایز دی وقال ایننی من المسلمین درمدب او اعلان کی خلق تویی ایننی یقیناً زمین المسلمین در مسلمان و دلنائیم دای دا پا اخر کی ذکر کخواه کستاسو خیال دی اشاره کی دی خبر اتاچی دی اعلان ضرورت نشتی خواه خاص کر پا اغا وقت کی فتنه پیدا کی تکر صورت مومن کی ما تاوستویلیم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يطمئن إيمانه قد فساد خطرئ بیا ویل دی په کار ګورانو رجل مؤمن و ظاحتن دګنه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو ذر غفاری رضی الله عنہ ته فرمایلی وکتم هاذ الامر كلمه دی ولپټ او او کله چې فإذا بلغك ظهورنا کله چې زمون غلبتا ترغله چې دو غالب ش بیا راشه لا يوجد الإعلان سرغن ما هي خلقه المسلماني مخا نراجل المؤمن وضعات نو كره ها البد لاوك يو تن وضعات اوكو نو پا عظيمت يعملوكو لگا بزرق فاري رضي الله تلانهو بار راغه هاو خلق زانتا متوجه کلا او بي اشهدو اللا الاله اللا الاله و ان محمد عبده و رسوله قلمة ووه لا من المسلمين داده عمري وضعاتي اوكو باګه عمل په عظمت باندې وینا رخصت داوی چې کله د مسلمانانو مرګ لري جوړ شله آیا جماعت پیدا شو بیا وایي چې موږ مسلمانان یو الله رحم دې موږ باندې تفسیر قرطبی کې لیکي امام قرطبی رحمه الله چې کله فساد اور خطر نی باخیر کې دی وایي چې الحمدلله موږ مسلمانان یو فخر دی چې موږ مسلمانان یو هو سره دی ولم یقل ان الله ان شاء الله دی ور سرا نو ہے کہ انشاءاللہ من المسلمین دا کلام باطل شو ولا تستوی الحسنۃ والسیئۃ سرم ادب دایاں کا پکڑ وچ دے سیئئ او دا حسنی درمیان کی فرق کولے ولا تستوی الحسنۃ حسنی نمراد توحید دے سیئین مراد شرک یوم انا دویو ماندا چې حسنينه مراد چي د سنت او سیئينه مراد چي د بدات او بل ماندا چې حسنينه مراد چي د اخلاق دي سیئينه مراد چي د بد اخلاقی یا حسنينه مراد چي د اخلاص دي سیئينه مراد دنیا د کلاوا دا چې د برابرۍ شي الله فرمایي شي برابر وي حسنا او سیئان انفاع باللتی ہی احسن داینه په کاردا چې جواب مرکول شي فا د همتی وی شدا حسن او د صحیح په درمیان کې فرق هم کول شي او سره چې دینو جواب شي جواب انفاع باللتی جواب ورکا په اغتریقه باندې چا غور ادا طریقه دا, دا چېم د مسلې جواب په مسلې ورکو وخم قنزل مکو چې ستاداسي نه د مسلې جواب په مسلې ورکو ام هغه د دلیل پیش کوم فرانكي کتاب کې لیکل دي کتاب کلیکلی لیکل دي نه ته چې د الله کتاب کې لیکل دي کنه د کتاب په احسان ده لکه موږ په دوه صورتونو کې الله احسن احسن وېګنه نو مقابلہ چې دا الله په کتاب سره کوا دلیل چې پیش کئی دا اللہ دی کتاب نه پیش کوا ادفع جواب ورقوام بلتی باغترک طریقہ ہی احسنو چاگا تیرہ خستہ ہی تیرہ خستہ ہی آو اخلاقوں نہ ڈکی بد بد اخلاقی بکی نیخ بد اخلاقی بیا عمل اوبکر صدیق رضی الله عنہ کڑ حین سب بارا جولون عثمان اب بکر صدیق <تصفيق> رضی اللہ تعالی عنہ تکنزل او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل فئن کن تصادقا فغفر الله فغفر الله لی کپدی کنزلو کی طرح یہو اللہ و ما معفکی فغفر الله لك او کزدن وجہننم اللہ تا معفکی نو بدی بیارے مل کے ریشوخا دیتا خستہ خدا طریقې د اسلام په ابتدا کې ویخان کله چې د جهاد حکم راغی بیا په طریقو کې سختی راغله اضافه باللتی احسن الله فرمایي جواب ورکا پاغه طریقا څنګه خسته ده هغه خسته طریقې چې دین واغه حسانه ده که مو کې تا ته وې چې ولاتس تل حسنه او لسیه فَإِذَا الْنَذِي بَيْنَكَ وَبَيْنِهُ وَدَعَوَةٌ كَانَّهُ وَلَيٌّ حَمِيمٌ مخيو خبره بعد اغدا ولا تستوي الحسناتو ولا سيئة باردت سبقارو ولا تستوي الحسناتو والسيئة لا يوجد هذا لأن الله رؤلون تخوني در مفصرين لك امام فرر رحمه الله قول امام قرطبي رحمه الله لكي قال فرام لا صلت لا چده زائد دي ولا سيئتو كلا زائد ثم انشدا بيش وي ما كان يرزا رسول الله ما كان يرزا رسول الله فعلهم وطيبان ابو بكر ولا عمرون دالا رسول ددوب وفعل ماني رزانة دي خوا وطيباني او دو پانچ انسانان اغم رضا نے دیا غسوک دی ابوبکر و لا عمر نہ ابوبکر و نہ عمر دندگی و لا عمر کی چے لا زید دی او کنا کلا چھبی من لا تا کیدان نو لے کی خ لک مار کی تیر چھ لو ما یستوی الاحماء و ما یستوی الاحیاء اتف لتی جواب ورکه طرقه چې اخسته د فزل ل نه کوه نه دعوتتون کا نه و ح په شرغی طرقه چېته دعوت ورک په قرآنی طریقه چېته دعوت ورکئ داغې اثر به لکزم د قمه ک نه ملګری بستا پیدا کي. فایز الذی پسناصا پا حسنے بین کا و بین اونچстаў دا غ په درمیان کی آداوتون یو خاص قسم دوشمنی ده آداوتون کی تنوین دی خان تنوین کی شاره چ یو خاص نوعی ته ده دا. یعنی داسیا داوت چاغه د دا جهنادو د حسد نه پاک وین داسیا داوت چاغه د دا جهنادو د حسد نسین پاک په دغه وجه ابوجهل ملګره نشو کنه اگر جنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاسن طریقا غلہ دعوت ورکړه او د اخلاص نه بد دعوت او اگر مل کرے زکنو شحال د کیه دعوت چینه هغه د جہل نه ډکو د حسد نه ډکو دیو جن مفسرین دلته کی مثال پيش کړي نه قابو سفیان رضی الله تعالی هغه مل کرے شو کنه نناصا پاسر ایستاو دغه په درمیان کیا دعوت وی کانو ولی حمیم گویا چ ملگرے دین ولی دوستے حمیمن گرم گرم ملگرے دین وما الذين صبروا وما يلقا الا ذو حظ عظیم اللہ فرمائیں نش ملاوی دا خصلت دا مخنے خصلت دعوت سی پے گئی مذکور آداب اِلَّا الَّذِينَا صَبَرُوا مَقَرَا آَكَسَانْتَا جِسَبَرِ كَرِ دِئِمُ صَبَرُوا کی اشارت دی خبری تا چه دائی صبرنات په کار دے خم بے صبر دائی چه دی نو کار نیشی چلو لے وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا زُخَضِّ نَزِيمُ آنشه ملاوی دا, دا خصلت مگر الوی برخی والتا چې هغه اغد دیر لوی برخی دی دلوی برخی مالک دے او داګه پر خدانا دا چې داګه په ضاوت منه ملګری پیدا شلو هر ملګری چې دغه برخه دا, دا, دا, برخ دا کنه هر ملګری د د حصه ده د نیک ده واما ينزغنك من الشیطان ينغون فاستعذ بالله انه هو السميع العليم اخری ادب دای چې دا غلا په کار دا, دا چې شیطانی حرکتونو اجتناب کیخو کله شیطانی حرکتو کې مبتلای داوت باباسره نیه او رسی گی تاتا هم تا من شیطانی د شیطان د طرف نناز غنس واسوسا هم واسوسا فساد کولو چی تاتا تا کنزل کردی تور تا کنزلو که او دیوی چی لاتس مولی هاز القرآن نو تور تا کنزلو که دا واسوسا شیطانی دا د سره رمو فساد پیدا کی نفست ایزبالله لو ته پناه واړه کومدته د الله انه هو سميع عليم يقين نه غوریدون کې دي پوام السميو ست دعوت اوريخه چې په شرعي طریقه دي عليم ست پنيت مانهم خبردار دي یا سميو اوريدون کې دي چې کله ته دعوت چلای مخالفين ته تسوي نه خبري الله اوري علیم په دې داغو په سزا باندې اللہ باول سزا ورکی ومن آیاته اللہل والنہار والشمس والقمر لا تسجدو لشمس والا لنقمر دلیل اقلی او دا دی آیت تعلق مخنی آیت سره بالکل واضحا دی و ایم آین زغنک من الشیطان سر اگر دا چکل دعوت دعی دعوت ورکی و مخالفین چې دی کنزل شروع کی دي شروع کی اس دای نه پکار نه چي د استعاذہ کی او داوین نه نو پیش کی دا سه دلاله پیش کوم جگاتو مخاطب عقل منخه او بعد د دلیلونو دلانم سلور دلال الله ل و النهار وش پاو روز و شمس و القمر نورس پوگمه لا تسجدو الله فرمای سجده م کویل الشمس و لا القمر نن ورتونس توسجدو سجدہ کوي هغه غزاد تخلقهنا چې دای پیدا کړی وین خلکهونه کی زمیر چا تراجې ده کتهه کمر تراجې وین او خلقو پکارو کته شم تراجې ده نو خلقا پکارو کتهه دروازه تراجې ده نيو پکې مذکر ده بل پکې مؤنث ده نو قانون ده چې کله مذکر او مؤنث راوځي شي نو هغلي بل مذکرو مذکر غالبیگی کی کنا نو بیام خلاقہو ویل پکارو یا کم از کم خلاقہوما ویل پکارو نو هر طرف نو اعتراض اعتراض دی زان بسنگ اخلاص ہے جواب دا مفسرین لی چې چی سرور سلور ور تراجع دیں دکا مخی سلور ذکر شنا لیل و نهار شمس و قمر نو هر کلی چی سلور ور تراجع دیں نو بیام خلاقہو ویل پکارو کنا دکا ای کیا مذکر دی کنا نو جواب دا چاګه کې اکثر مؤنس دي نو قانون ده چې ترجیح اکثر لیکنه ناقصر پکې مؤنس دي په دغه وجہ خلقہن نه وي یو خبره اډی مو خبردار چې دا استالور ونه لا یاقلی اولای یاقینو ته ضمير شې دي مؤنس راځي کې په دغه وجہ خلقہن نه وي الله فرمای نه تسجدون الشمس و لان القمر سجده م لگا انور اس پوگم قوم د ابراهیم عليه السلام په دې کې مبتلا وخه د منه کې بلکیس قوم هم په دې کې مبتلا چې د نور عبادت وکاو زمونږ په اسلام کې چې دین طلوع شمس او غروب شمس کې د سجدي ممانات راغې دا په دې بنیا دل چې مشابهات او مشابهت رانه شيخه ماناده چې کل انور خيږي په دې وخت کې هم سجدان لګوي کله چې انور ډوبېږي په دې وخت کې لګوي الله تام ځکه مشابهت راځي او ګسر واسجدوا لله الذين سجد لكه الله تا خلقهم نشدايه پیدا کړي دي تذکرې د سجدي وکړه خان زکه په مراتب او د عبادت کې لوي درجه چینه هغه درجه د سجدی ده اول دا عبادت کین نو لوي عاجزی چینه هغه په سجدی کې ده خان دیوجه الله تعالی د سجدی ور وَسْجُدُونِ اللَّهِ الَّذِي سِجدَ لَكَ وَيَا غَزَاتَ تَخَلَقَهُنَّمْ اشارة ده خبرتا چه دا ليل و نهار شمس و قمر دا مخلوقات تي او مخلوق تا سجد نکی اِن كُنتم يَا هُتَابُدُون كَ شرطه تاسو خاص دا اللہ عبادت كوين فَا اِن استقبرو فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُصَبِّحُونَ له کو دون تکبر کو تک ابلیس تکبر کرے سجدی نہ زمان نبی کرے خلق کو انکار کو او یوازې سجدی نه بلکې تسبیحوم کوي د الله تسبیح وې د الله بل له د یو د ورځې وهم لا اسمو نه نستړي کیږيخه په دې معنی تاییده نمبر 49 ولیکه په کار ورش دا دوا آیاتونه دي آیات نمبر 7 د دې او دیم آیات نمبر 38 ته په دې دواړو آیاتونو کې ترغیب د سجدي ریزان کوکای توجه مخکنی آیت کی ترغیب دا سجدی چده دی نو حکم سرده وَسْجُدُو لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّا عبدیم آیت کی زجر دے پتر دا سجدی خوا زجر دے پتر دا سجدی نو کم آیت دا سجدی دے کم آیت پلستلوبانی سجده تلاوت رازی امام شافی رحمه اللہ فرمائی چې مخکنی آیت آیت نمبر سین داغه په سترو چه د سجدې د اضافه په واجبېږي ښه تصورایم امام شافعي رحم الله يج خودا کې آیت د استدلال کړي چې د آیت کې حکم راغلی چې واسط جدو سجدو وکه ام د واسط جدو امر د سجدې دلالت کوي په وجوب د سجدې باندې ښه د امام شافعي رحم الله پنيز آیت دا سجدی چی دے آیت نمبر سین تیستی او نمبر کمام شافی رحمه اللہم دا عبداللہ علی مسعود عبداللہ المرتضیم عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر او دا گرانگیم دا امام نافی دا دو روایت تونے پیش کی خان احکام القرآن کی لکی ابن عربی رحمه اللہ اب ابن مسعود سے مذہب دا او چ ایت نمبر 37 ایت د سجدی دی دانی سے مذہب اوم دغه او ابن عمر سے مذہب اوم دغه لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمائیں چ ایت د سجدی چ دین والا ایت نمبر 38 دی خان اپدی معنی دلیل یو اخلی دلیل دی ځکه امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د وجوب د سجده په هغه وخت کې قائل دی چې کله زجر راشي به ترک سجده کله زجر راشي به ترک سجده او زجر چراغ له به ترک سجده په دویمه آیت کې راغلی په ومني آیت کې نه دی راغلی ځکه دویمه آیت کې الله فرمایي فینستكبرون حدو تکبرکو په ترک د سجده ځان له ویو غنه او الله د سجده اون نکنه نو په دې آیات کې چې د زجر راغلې به تر کې سجده صورت انشقاق کې باندې غو مسلې به یو دلیل دی دیم دلیل مصنف دی ابن ابي شيبه کې روایت ده دمه مجاهد رحمه الله کول او ابن عباس سه امامي طاهر رحمه الله هم لیکي چې آیات د سجدي چې نوغه آیت نمبر 38 دی خو ابي امام مجاهد فرمایي چې ما خپل استاد عبد الله ابن عباس ته تبو سکو انی سجود الذی فی حامیم داغه دو آیتونو متعلق چې کوم دعایاتو نه چې آیتونو د سجدی دی په سورته حامیم کې غریمه مجاهد دې د صورت حامیم وېخم معلومه کې چې دینوم حامیم دی ا سجدہ ورته په دې ویل لیکي کې چې دی کې سجدا دی میمائے مجاہد رحمۃ اللہ فرمائے عبداللہ ابن عباس ماتا ہوے اس جد بی اخر اس جد بی اخر الایتین سجدو کرو دوڑو ایتنوں کی جکم اخری ایتیں دائیں پلس تول چھدی سجدو کرو اول روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یوتنوں کہتو یاغه سجدا <وقلوبا> په آيات نمبر 37 باندې آيات نمبر 37 یو بیا سجدا وکړه نو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قد عجل تا تا دې وکړه په کولو د سیجده کې زکه تا منه سجدا واجب شوی نه او سجدا دی وکړه او کله چې تا منه سجدا واجب شو بیا دې سجدا ونکړه د دې آیت نه خبره ثابتېږي چې آیت نمبر 37 کې دایت د سجدي نه دی آیت نمبر 38 دیха و من آیاتی عنک ترن ارذ خاشعتا فیضان سنال الحما دلیل عقلی الله فرمای بازم دلائل د الله نا یقینن تبنی ازمکا خاشعتا اوچ ازمکین فیضان سنال الحما تذوروت ناسا پاو برو مونگ پاگه مانی او با نو تازه شی. ورابت او اپرسی گی نو دنگه مثال چلی ده د ده ده د غزرون نو د چا غزرون ده کافرون ده کافرون ده کافرون ده کافرون. اغام مردی پشانده و چزمکی. پدی مانی کریم بارانو وری ده قرآن دایتونو ده سره تازه شی. ایک دا اللہ معرفت کی ایمان بکی راشی اینن اللذی احیاء لمحی الموتان یکینا لہا غزات چه تازہ اکلا دازم کام خامخا جوندے کون که دا مرد دیخا الموتان مراد کافران دیو ماندان اینن اللذی احیاء لمحی الموتان بنزور القرآن بیشک اللہ جوندی کئی دا مرد کافر نازل اولو د قران لکه څنګه د باران پر ازي الله ملزم ک ژوند دی کی داسې الله د قران پر ازي معنی د امرز زړه نه د کافر ژوند دی کی الله ایمان نسب ک یو معنی دا دی یو معنی دا نه الذي احيا الموتى موتا نه مراد حقيقي موتا دی ښه حقيقي موتا ځکه په قبرونو کې پرات دي الله به دوی ژوند دی لگا سنگا دیز کې اثر قبول گد الله کم دا سی دا مڈی اثر قبلی برز دا قیامت او دا قبرون نبر اوزی دیتا استدلال ویلے کی خوا او دیتا قیاس ویلے کی ان علا کل شہن القدیر بے شکاہ ذات پار قدرت لرون ان انہاللزین ینحدون في آیاتنا لا یخون علینام زجر دے پہ انکار دو قرآن یا کینہ نا کسان چې تکذیب کوي زموږ د آیتونو یلحدونه مراد دې نو تکذیب دی ابن عباس کی رضی الله تعالیهما <سؤال> او یلحدونه دا د الحات <سؤال> ناغسته شی او الحات بیا لحد نه دی ښا لحد اصل کې لري کې کوګوالیت یوترو تمایل شو مننه <مانا> دا چې د قران دعوت چلی دو د قران دعوت اونمن د کفر ته شو شیطان تمایل شو بل طرف ته دل نه به لکي لغوي الحد او په استلا د قران کې الحد ویلې کی تحریف ته خام چې الله آیاتونو کې تحریف وکي خام او تحریف ناسيو کې چم دا الله حکم چې دغه خپل د نفس تابع کی پکار خدا چې نفس د الله د حکم تابع کی دي لیکن د الټه لګي اغه آیات خپل د نفس تابع کی اخپل خپل د مطابق داږي ترجمه کی د تابع الحاد به له کی دي د طبیعت تحریف و ملګي الله فرمایي لا يخفون علینا نشی پټي د په مون لہذا انتقام ندی بے خوف کی گی نخا دونے انتقام آغستے کی گی افمن یلقا فی الناری خیرن داوست تخویف دے او استفام انکاری دے آیا حاغ سوک یلقا چو غرزلشی فی الناری پور گیم خیرن غرد دے ام من یا دی چراشی آمنا امن والا پر ازد و قیامت خپ امن سره راشي اما نامور ته په خیناس مینا وشه چې نتلار شي جهنم نه بشو ابل یاتہ اکست یول قاف کستا خیال وی نور منه یانه به په صیغه د مجهول ذکر کخان افمایول قاف ادویب یانه چې د په صیغه د معلوم ذکر ک ام یاتی اشاره د خبره تا چې یاتی خپل په اختیار راغله دی ښا داخپل په اختیار ایمان قبول کړو جبر نه دا خپل په اختیار باند د سوالیه کري ځکه په فعللی معلوم کې د فیل اختیار میخه دیلسی اختیار او یونقا چې فعللی مجوورې ویللی دی او فعللی مجوول کې د د فیل اختیار نیخ ما نه دا چې دی په دنیا ک خپل په اختیارو لیکن اوس چې جهنم تو غرزو کې د اختیار نه شته معلوما شیته نو ما تعملونه بصیر عمل کوي هغه چې تاسو غواړی یقین نه هغه ستاسو هم انو ګوري ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وله كتاب نزيه صداقت د قرآن بشکره کسان چې کفر کړي د قران ذکر نمرات قران دی خان لما جاءهم کلچ ور تر راغې مندا چې قران راغې ادب خلق ته چلاتس مولياذ القران نو کفر یو کو کنه په خپل ومنه شو نورم من اکل اباظ العلماء لیکي دا دوم ان اللذین چې دی دا د مخکنی ان اللذین یلحدونه دا یې بدل واقع همکه لن دو یو جانب ذکر کو د انکار چا یلحدونه اوس دوم دوم جانب ذکر کې کفرو دی او کفرو چې دینم اغم بل قران انکار د قران کئ دا چې الحاد د دوه قرآن لیکن لکه انکار یو کو د قران نن الحاد بو سې ختم کی وانه او یقینا دا قران چې ویله کتاب عزیز کتاب عزت منده بنفسه عزت منده او جسو کو سره تعلق ساتي لا غلبم عزت ورکیھا لکما کنی ایت کلا د یو عزت من تصغرا اما لامن یاتی امنا یوم القیامان فرزق قیامت سمره په امن داغه په عزت سره راغه لا یاتی ال من بین یدیه ولا من خلفه تنزل من حکیم حمید نشرات لے دی قران ته باطل باطل نو مراد هر کتاب دی د کتاب الله مقابله نشکولې یو ماندان د یو ماندا چلایتي کې هي زمين راجه د محمد تا زګاه مفسرین لیکي چې دا آیهونه چې دی مخکنی ان الذين يلحدون ان الذين کفرو بالذكر لا ياتيه الباطل دا دري والا آیتونه په عبارت ابو جهل نازل شوی دیخه الباطل نمراد بیا ابو جهل ابوجهل منسوبه جوړه کړې واده محمد پباری کی دوجنه الله فرمایلی ایتیل باطلو نشرات نه ابوجهل د محمد په مقابله کې من بین یديه ولا من خلفه د طرف نشرات د نمخ کناو نرستو نام زګلنا کریم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حفاظت د پاره فرشتي مقرر کړی او هغه فرشتي غرزین لری ورزای لکه سوره یاسین اول کما تاسو ته ویلو ابو جہل لاغله غټه راغستیمه چې زه د محمد سر لاګه ټراچو الله فرماینه جاننا فی اناقم اغلالن الله به توکرا ورزو ناګه غټه ترتابشو یو توجيده دویم توجيده لا یاته کی زمیر راجه دے قران ته او باطل نه مراد چې دې تکذیب دی باطل نہ مراد تکذیب دی جگہ معاشره چ تکذیب کړي نو دې سره ظاهر ده چې حق متاثر کېږي الله فرمایي ان زمہ کتاب دې لا یاتیل باطلو نشی راته تکذیب ممبنی یده ای ولا من خلفه تکذیب بیا په دوه قسم دی یو قسم تکذیب دا چې د الله په کتاب کې کمی وکړي دیم قسم تکذیب دای چې د الله کتاب کې زیاتې وږي نو ممبه یې د یک اشاره کمی تدم د الله کتاب کې نه کمې کولې شي ولا من خلفه نه زیاتې کولې شي ولی زکاتن ذیل من حکیم حمید ناظر کړه د اغزاد چا حکمتون والو نه استایل شوی تفسیر مذهری کې قائل سنا الله پانی پتی رحمه الله د دې آیت کریمه په تفسیر کې بیا په شیګانو باندې خره دونه کوي خو چې شیګانو کوشش کاو سي پاري سي اتلي و이다 سي پاري دې سي دا سليخ سي پاري دې ډیر مهنت دی او ډیر زما لیکن کامیاب نشله خو د ګال لا فرماي لا من بین يديه ولا من خلفه من بین يديه د سوره فاتحه د طرف نام ولا من خلفه نستنترف چگم سوره الناس دی هیڅ پرنه په دې کې څوک اضافه نشي کوله دا یو محکم کتاب دی حکیم ذات را لګله کتاب دی ما يقال لك الا ما قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرته وذو عقاب عليم اخري ايات دې درمبا د دېمبا دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته زما نبی نه ونی کیږي تاسو مگر هاغه چې ویل شوی دی تمام رسولان تم من قبل کې بوخاندته در احتمالات دي یا احتمال دا دی قد قیلال الرسول له مراد اعتراضونه د کافرانو کله ساهر ویل کله کاذی ویل كلمة جنون ويل زبان نبی پدي پریشانة كي ما داكم اعتراضونا کم الزامونا و کمی فتوة لگی داكم اخانوان بیاهم لگی دلی فصبرون و تبهم صبر اوو صبر کرن تبهم صبر او مانا دا او دو مانا دا اللا ما قف قيل لرسل المراد وحی دا رسولان وحی نازل شوی زمان نبی پتا پم وحی نازلهږي ادرمه ته ملتاه چې ما قف قیل للرسل كيل نہ مراد چې ان ربک لزو مغفرتن ده. ما قنو رسولان ته دا خبر رسول شي وا چې ان ربک لزو مغفرت زمان نبی دا خبر بتاتم رسيږي چې ان ربک لزو ستارا دا مغفرت يقينا ستارو خاوند مغفرت ته او خاوند عذاب درناک دي پلو جاننا ہوں قرانن اجمین لقالوا لولا فُصِلَت آیات 23 سالث ته تر اخر د سورته پوری دغه بیانې کې مزید د دو شبهو جوابات آیت نمبر 44 کې دغه مبې سره د جواب نه بیايت نمبر 45 کې سلامونه شو په سره دا جواب نه او بیا ور بسیجه تخویف ده من من صالحن فنفسي ومن اسعف عليها غايد نمبر 47 کې دلیل اقلی انه په بقيه د علم او غيب د غير نه او اسبات د علم او بقيه الله د پاري پدري او تري علم الثاتی علم الثمرات علم الحمل بیا ور بسیات نمبر 49 نا اخرتر پوری زجر دے مشرقین او تا دود چ د نعمت قدر نکي اودو د تو زجر کیږي په دوه طریقه او تاکیدا خان بیا په وان کی زجر دے انکار د قران تریپن کې بیا بیانې کې دلیل عقلي چاوان کې بیا بیانې کې زجر په انکار د قیامت ولو جنانه قرانا بل شبرانا شیطان ډیر شوبه پیدا کړي و ښا په معاشره کې پدغه وجہ او خيار او سمجھدار انسان دې دینه اډوله قرانا او هغه خيار سمجدار انسان بخل کوته لا تسمعوا لآذ القرانه دی قران تا وگ مېګ دی زه شیطان شوبه پیدا کړي نه باغ شوه کې دو شوبه ما کېږي کوي او دلته کې درې م شوبه ده عربي م شوبه ده چې محمد عربي دی قران هم عربي دی نو دغه فرق څه شو ز اپورتونیوم پورتویم نو ویل شم کنه محمد عربی دی نو قرانم عربی دی منه میګی دا قران د زنه جوړ کړی و الله رب العزت د دې جواب راو لیکو کچرتہ دا قران مونږ را لګلوی نو قران عربی دی تاسو یو اعتراض دی کچرتہ قران عجمی ویني بیا بس تاسو سوی اعتراضونو دوه اعتراضونه یا اعتراض بداو لولا فصلت آیاته لولا فصلت آیاته ځکه قرآن عجمی دین او د دې آیاتونه خو واضح نه دي مونږ کمز په جامه باندې پیګوم یا اعتراض بداو اوبه اعتراض بسا سود آجمیون عربیون کتاب عجمی دی او رسول عربی او خاطبین چې دین هغه عربی دین نو شوماست تاسو نه ختميږي دا شيطانی شبهه دي ختمي کوي قران لټوج ور کوي والا جاننه او کچه تا نازل کړه موږ دا قران ا اجميا ا اجميا په جبا اجميكي معنا دا چارابې جبا کې نه و بل س جبا وې دنیا اجمي جبي دي لقان لمخمت دوبو وی اعتراض کې لو لافسلت آیاته ولی دی واضحه آیاتونه د دې تفسیری موجیز لیکیم بهترین تفسیر د امام واحد رحمه الله اغلی لو لافسلت آیاته بلغه تن حتا نعرفها ولی واضحه نه دي د دې آیاتونه زمون په جبا او قران خو اجمیعون عربیون کچرته قران اجمی ویم ستاسو د اعتراض مطابق نو دویم اعتراض تاسو ته کوم اجمیعون ای کتاب اجمی د واریون ورسول عربیون او رسول عربی نو په هی سورث شیطان تاسو نه پریګ دی که قران عربی کلهغه دې بیا شو بدم چدی عربی د نو عربی عربی ویل شي کنه د ځان نه جوړ کړي دي او که چرته قران اجمی را چینو بیا مد به اعتراض نکوی چ آیاتونه واضح هن دی زک من, من قرآن او دو قران اجمی دی او دوه اعتراض وساسو داو چین قران اجمی دی او رسول ربی دی بیا هو للذین آمنو حدا و شفام زمان نبی دا کافر صورت نه ختمیږي اوه ا زمان نبی لِلَّذِينَ آمَنُوا لَبَرْدَعَا كَسَانُوا چِیمَانِ لَا وَلَدِهِ هُدَو وَشِفَاءٌ دو فائده یو روحانی فیدام دوی ما جسمانی فیدام هُدَن روحانی فیدام من الزلالتی هدایت دے دو گمراحینا او جسمانی فیدام چیدین وشفاؤن من الجهل د جهن لده پاکی وَالَّذِينَ لَا يُمِنُونَ فِي أَعْزَانِ وَقْرٌ اوا غسان چې ما نن راځي په قران باندې فیازانم د دو بوغونو کې وقرون درنوالې دي دا غ درنوالی په ځواني دا قران په دوه درن دی هغه درنوانې چې دی حقیقت کې مهر جباریت دی نه یوک جنه بند کین چې باغه قران ته نه لاند نشینم آتا به سکلو کو دا مهر جباریت شو اوه علیهم امن او حال دا چه دا قرآن با بدومانی حجت بی پرست دا قیامت او معنی دا دا حجت بی حدیث کی رازی قرآن حجت لک اوالک قرآن تا دا پار حجت دی یا پتا باندې حجت دی او دوی معنی دا وحوالیهم آمن او دا قرآن بدومانی رنوالی دی رنوالی مطلب دا چې چه دا سی واضح کتاب دی هر عاقل سمجھدار بیپی گی اردو بو شبہات و کی پراتیدین پتیروں کی پراتیدین اولائک ینادون من مکان بعید د دې جمله تعلق یا خو دنیا سره ده یا اخرت سره ده کو دنیا سره شې نمانه داسې وکا اولائک کسان ینادون ینادون دا بطوري التشبيهاوي هم کل منادي مم مكان بعيد اولئك هدا دو دا سیدین کله رزین بر پر رزین چوتن आवाज کین سره وینت به کی کنه زما نبی ته چ دور دعوت ور گئے دو دا ډیر لری دین ډیر لری دین او تاسو بل خبر وکین یو خبر اور نه خبر دو مثال دادې لکه بالکل پیګینان الان کې خپېږي ادویم توجیدا د ولای کینا ته مکانم بعید د تعلق چې آخرت سره دی ښا ولای کینا دا کافران پر ورځ د قیامت دوه تباواز کې دې چې ممکانم بعیدین دل رځینم د دود ذلت د پاره د عزت اووااز دا د چې یو تن خواته ا راشي او نې ورواازو کې لر نه چې اواز کې نو دا دغه ذلت شو نه ولهکه دا نه موسل کتاب فختریفه له قمه تونو سبقت می ربې کل قذ ی نه هم سرمه شوه که چرته دا د الله کتاب و په کار دا چې په یوځل نازل شوي دکه څنګه مثال السلاماندي د الله کتاب یول نازل شو. نو رسوره دی فرقان کې تیرشل لو. لولانو ذلالیه القرانه جمله واحده ولدا قران دا نازل کې په دې معنی په یوزل دام یو لویه شوب هواخه اسماني کتابونه چې د قران نامه کې نازل شوی یوزل نازل شوی واحد یو قران دې چې تدریجان تدریجان نجمن نجمن داخله دي تنویر المیکباس لکې لگ لگ راغله دي لگ لگ دې مقصد د اړچو کې قرآن قولی سقیل لې او قولی ثقيل کپیاو د را راشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سينه داګه تحمل نشي کولې او نه دي انسانانو وګونو داګه تحمل کولې شي مداخهم من رحم دي الله ځه الله الگ الگ را نه کولو دې پتی جون کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت ولقد اعطينا موسل کتابا د دې جواب راګې او یقینا نور کریم موسی علیہ السلام تے کتاب فخت لفی فیہ اغه پےوزل نازل شی لک سنگ تاسوے جمول کتاب پےوزل پکار دین دا زمانے انساناں ان من پکے اختلاف کرے او کرن تاسو انساناں اے فخت لفی فیہ او من انا بنی اسرائیل ایمان نہ لو ولو لا من ربک دا تمام شبہ جواب دی چدا شبهه دا کافر کئ بده یی تر اترا... بده مانی عذاب بول ناراضی جواب را چرته نو فیصله دا عذاب چمخ کې مقرر شویدان د جانب درفستانه وخامه خاصره دا عذاب به شیوه د دو په درمیان کې او یقینا دو په شک کې دی من هو د وجد قران نا مریبن پوخ شک کامل شک ته مبتلا دی یو شبهه کې دو مبتلا شي او دا کې جواب راشي نو دو بل شبهه پیش کئ د غېاب را نه له شبه پیش کوي دا د کافرو شو نخت میېږي ځکه نخت میږي چ دو جوبه باندې مهری جباریت لګولی دی د دو, دو جمه چرته د قرآ په حقانیت کې نه استعماللی دی د دو جوبه به سره سر کی کې استعماللیږي منله سوالحن فنفسسی دو جملی دي اولی جمله کې ترغب دخم ادوی میں جملے کیج دے ترہیب دیخا او بیاخر کہ اللہ فرمایو اما ربک بیزللام للعبید ددی جملے تعلق بیا دو جملو سره دی ترغیب سرهوم دے ترہیب سرهوم دے, دے من عمل صالحان چاچا عمل کو د سنت مطابق فرینفسی فیدا د زنده دته ما فائدہ ملوی کی و من اسا چاچ گناو کو فلیھا و بالپ د باندې وما ربك بظلام للعميد عبيد عام دیکھا كما نما مل صالحين دي, دي الله بدون ظلم نكي كما نسا دي الله بدون ظلم نكي داخيري جمله چه ده ها ذا كلافس ذو الظلام راغله دي وما ربك بظلامل است عرب نے دے ظلم کہ ان او دو معنی دی یو معنی دا چې نفید نفی ظلم کثیر او دمه معنی اسبات د ظلم قلیل نفید ظلم کثیر او اسبات د ظلم قلیل نماندا چې او مړه ربک مزلالم استا رب نه دې ډیر ظلم کوونکې نو نفید ظلم کثیر شو نمانې مېږي چې لک ظلم کوونکې ده چرته پدداغه وجه اشكال داغه خان او دا اشكال چراغ دې د رسول الله مين پوجا باندې راغلې نو هر کله چې اشكال راشي نو ته د قران نور اياتونه اندازو لګوا داغه متعال او کا نور نور اياتونه لټوا چې اي نور اياتونه کې الله رب العالمین د بارے اثبات د ظلم کليل کړي دي چې دلته ثابتي چې من دیر ظلم نکین لوک ظلم کین دیوګه مفسرین لیکي چې د قران تمام آیاتونه دا خبره ثابتېږي چې الله بالکل ظلم نکین نه دیر ظلم کین نه لک ظلم کین په دغه بنیاد ظلم کې ومون تجرید کوخه سبو کو تجرید ا ته تجرید ولیکيږي یو لفظ پای کې د رومانو احتمال وي ا تاسو کې یا معنی اخر نور معنی پرېګ دی د دینه نمونه قران کې دی لکه الله سورته بنی اسرائیل کې فرمای سبحان الذی اسرا بیابده لیلا اسرا و دې سفر د شپې نور په لیلن باغ یې کنه دا لیلن په جمع انمو تجرید کو اسرا په معنی بوتو. سبحان الذی اسرا بیابده باقی دا غزات ورا اسرا چ بویتو دا باندې چې د شپې بوټ دګور بسې لیلن راغلی دی که نه په دغه بنیاد اولهماللی کې چې د اسان نروستو لایل ویل دا خو مستدرک دی دا خو لغ وکار دی ب کار دی نه ب نه دی دا د مقصد د پارې چې تا ته موقع تجرید میلا وشي چې ته یو معه واخلی بل او بلهې لري کې او تجرید دا دی عرب بکه بل اورب ب ب ل او عرب بکه بزي ظلمين بزي ظلمين شهستار اب خاوند ظلمين ببندگان ما انده نلق ظلم كينا زياد ظلم كي الهي رد علم الساعة وما تخرج من سمرات من اكمامها وما تحمل من انسا ولا تزوه إلا بعلمين دليل اقلی فعلم داللا او نفي باكي دل مغيب دا غير او اسبات المغيب بقيږي الله د پاري پدري اترې کو یو علم س دا ک علم د قیامت چهندام په مغيباتو کې دي دوی هم کې سم علم دې چاګه ته علم سم رات ویلې کېږي د میمو علم چا ته پته لږي میمو ب کېږي یا بن کېږي څوک به اخري جانور به اخري کېږي قزا کېږي به ادم کې سم درم کې سم علم دې چاګه ته علم الحمل ویلې کېږي چا ته علم دې ځینانه به حمل اخلي کنه با اخلي بیا چې بچې پیدا شو بچې به یوکه بچایبې دیندار وبې کو به دین جنت ته بځي او کو دا تفصیلی علوم دي خان الہی رد خاص الله ته واپس کې علم سات علم د قیامت د چان چې تپوس کې قیامت به کله قائم کېږي هغه الله ته جواب واپس کی خان هغه سوي والله علم والله علم نو الہی کی حصرت اشاره ده خام چې خاص الله تواپس پس کې یلم د قیامت و ما تخرجون من سمراتن هس میو میمن اقوام میها داخلو کسورونان اقوام جمعتکم غلاف ته لکی کسوري ته لکیږي مندا چې میوام پوم کوم کې پټه ده په کسوري کې پټه ده په غلاف کې پټه ده داگئی علم الله ته دے چې دا سوک کری یا با زیادہ کی گی وما تحمل من انسا والا تضو اللہ بعلمه او نبور تکی ہزتنا نا اتحمل فیل دے من انسا جاری مجرور شدے دا فائل دل اپارا ما تحملو دیو جن آگئی سر بے متعلق کئی نخم او دا دیو مفول بھی چھتے اگر وما تحمللو من انسا حملا او نهاخلی نا نه نهپور ته نه عمل وله زه نه غورلهبل م م لم د اللهکییم مانادي نه شووري قال وازن نه کم من نامن شهید او یاد کا اغرض چااز به کې الله کم ځای کې د شقان الله شکان ن الله ان پ خپله سابتتي جواب دا نه في زامكم في زامكم چې تاسو ګمانوئ چې دا شرکات دي زموږ قالوا دو بو اعزنا کا خبردر کو مونتا تمامن من شهيد نيشته ده مون کي کتون تنکتون کې اندې کې اقرار د جرم شو خان اقرار د جرم ما مننا من شهيد دا چې مون په دنیا کې ستا شرکان ګڼي دي لکهن ما مننا من شهيد شهید مان د قتل مونږ جگم شریکان تاسو غنلو په دنیا کې خو مونږ نه ګورو کم کې دي اخو خو کان خلک او په جنت کې یو مان ده په دې معنی اقرار جرم دي او به ما نه مامن نامین شهید نشدې مونږ کیسو گواهم په دې خبره باندې چې مونږ تاسو غنلو دي دا اوس انکار جرم شو وزل ان هم كانوا اورک بشید دونا غما بودان چبودو دنیا کے ادو نمن من قبل من قبل الاخرت مخی اخرت ن وزنو دو گمانو کی مالہم مم محیس چنیشتے دونا بارزے تختیدلو محیس محیس سواد سر مفر زادت تختیدلو ادل دک وذن نو دو به یقینو کې ښا چې او زيده تఖديرو نه ئىشتدې هر طرف نمون بنیو سوره رحمان کې براشي حلال دګي فرمایي يا ماشر الجن والانس ان استطاعتم ان تنفذو بنا قار السماوات والارض فانفذو لا تنفذون الا بسلطان صرف په غلابيت لې شاين تاسو غټول عاجز يې لا يسمو الانسان من دعاء الخير وما سوى شرف يوسن زجر د مشرک با چې د نعمت ناقدر کی نستره کی کافر انسان من دعاء الخير د دعاء د غختلو د خیر نه چې الله مال له کی الله دولت راکې الله صحت را راکې پدی د نستره کی خان تر ما خام پوری لګیا ده یا الله فلنکیشیرا کی را کی کی وإما صاوشر فَيَئُوس القنوط أو كلاهما سيجد تاس مصيبت ناأمد شي خپشين يا عثمانم قلبي ناأمدي خا أو قنوط ما ناظهيري ناأمدي چيبا پچمم لگاليار چاتا وين اپزرم ناأمدش ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرامه دا اوس ده نعمت نا قدرې دا پدرو طریقو او کو سکه مونږ ته تا خوشحالي طرف نامین بعد ذررا او څه تکلیف نامه ست هو چې تر رسیدلې لې یي وویل ان ها ځالي دلم باندې طریقه ده نا قدره دی دوی دا خو زمو حقونه دا خو زمو حقونه دا خو زمو علمي کمالات تي ما سره ډیګري دي تفسیر التوبری لیکي ابن جریر 310 کې دې وفات دي هغه فرمایلی یعول ان هاذلی د دې معنی دا چې الله سيحت راک نه مېږي چې الله رضاده زما په کې ته باندې کنه زما په دې کفر رضاده زما په دې شرک رضاده او ما ازنسا تقایمتا فکار خدا چې الله تعالی نعمت تو قیامت باندې ایمان راړه لو دیو ما از نو سات ازما یقین نشته په قیامت باندې چې قائم بشیم ادره منا قدی ولا یرج تویل ربی کځه واپس المخل رفتم کځه واپس کłeśلم خپل رفتم انلندهو للحسنه نو یقینا با مال الله سلام للحسنه ضرور خوشالي المنزله الحسنه چې جنه ته ماته بجنت میلا وی کی لکه څنګه دنیا کې زما حال خده د اخرت حال بم زما خي قال ان نبي ان الذين كفروا بما عملوا ولنزيق انهم الله زجر مرکی په دو طریقو رمنه طریقہ او خبر در کوم فن نبي ان الذين او خبر به ور کسانو تا چې کفر کړي دي بما عملوا پس هم داګه عامالو چې دوکړي تفسیر سمرقندي لکې چې عامرونه مراد اعمال خبيث دي چې کوم خبيس اعمال وکړي لګي دا غوا خبر به الله ورکو ولنزيق انهم من عذاب غليظ بې متريقه د زجر او بسکو مون دوتام دا زاب ډیر سخنه او اذا انم نار الانسان يرضى ونا بجانبه دم زجر دین ناشکر انسان تا او کله چې احسانو وکم په انسان باندې آ رضانو مخواړي ونه اولري کې بجانب دې اخپل ډره دی ایمان نه لري کیه فلا یت وربه بیا دې رب نه و وای جاما سو شر فزود عین عریز او کله چې ورسیږي دا مصیبت نदेशी دوغدو دعاګانو والام فزود عین عریز ای کثیرین بیا ډیر دعاګانې غواړي بیا پلانی پلانی دعاګانې ورې کا ولا رايتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من ظلم من هو في شقاق دام زیاده په انکار د قران اوه زمان به مال خبر راکای ان كان من عند الله ان كان من عند الله که ترتبید قران د الله ترف نا ثم كفرتم به اتا سو انکار کوی خپل پاقېبت باندې خبردار د الله د کتاب نه انکار کوئ ثم بیا انکار کرے بدیمن از ولو انکار نه روسته گمراه شوې الله فرمایي سوک دلې گمراهه دا غا چانه چا غوي پدښمنه کې لري دا پدښمنه کې بعیدين دا د دشمني چې ډېر لري دا ډېر لري دا حق نه لري دشمني سنري ماياتنا فلافه كي وفي انفسهم حتى يتبين لهم الحق حتى يتبين لهم انه الحقو دلیلی اقلی عدیتہ لیکی گی دلیلی اقلی آفاقی و انفوسی اطراف ام اللہ خی انفوس ام مونږ خی زردہ چھو بخیو مونگ دو تایات نا اقبل دلائل دا قدرت دا دنیا کے په اطراف د دنیا کے مختلفو ذہینو کبا مونگ با رزو نراولو چونکہ دو خب امکہ کی باتی کی او مک کې پی غمر موجود, موجود دی دغه په موجود کېدو په دو ااضاف نه شرراتلی دمنږ به عذاابونه راولو پهطراف کې فلاف افاق د دنیا مراتديرنګرنګ عذاابونه خللاابونه تووفانونه کاه سالالی او رنګرن مرضونه وفیفې مووددو په نفسونو کوین زمانهبي کله چې ته دو نه لاړ شي نه دل د چې کومه وبار رازییم اگر بام ددو نفسونا متاثر د دا مکی غرون بنا متاثر اکی داگر دا خوب برکتی زیو ندی دیل پاریخو ابراہیم علیہ السلام دو آگانی وقتی دی دیو جنور پسی اللہ فرمایل وفی انفوسی هم او د دو نفسو کې کی مرزونا تکلیفونا حتی آیت بینا تردیم دا عذابونا با موجود وی موجود وی تردی چه خق کارشدو تا انو الحقو چی اقینا دا قرآن دا حق کتاب دیم أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ده خبر من الله دفاعي يو دللهم كافي عذابونه بسيولي زيچي عذاب درمان راضي بيا بإيمان لدي أولم يكفي بربك آية نده پورا رب ستاپده صفت آغا صفت داده أنه كل شيء شهيد چه بشاق حاضر و ناظر ده ألا إنهم في مريتهم من لقائ ربهم زجر دې په انکار د قیامت خبر شه مسلمانانو انهم یقینا د مکی والا فی مریتن په کامل شک کی دي په پوخ شک کی دي ملنه قا ایر بهم د ملاقات د رب ایمان زکن راړي چې الله سره ملاوي دل نو غاړيخه ایمان اورل دا خو سبب دي چې پر ورځ د قیامت الله سره ملاويږي اخپل رب او ګوري د دار به کی نو مل نه کا ير بهم نه مراد حقيقي معنا مراده الله سره مخامخ کېدل او هغه سره خبرې اترې د هغه دیدار دا بیا رد کوي متوزرو باندې چې وګوره الله د دیدار منکر دی ښه د معنا دا چې د دیدار دا مسله دومره مهمه چې قرآن نو کې صورتونو کې هم دا ذکر کړی دی خو الانکه مکی وانه ټول منکرینو حلال ته کوم مسله د دیدار ذکر کړی دی یا ملقا ی ربهم نہ مراد چې د ذکر د لقاء د رب مراد د قیامت قائم کېدل لیکه د ګاندې کې به ملاقاتږي کنه الا انه بكل شيء محيط او خبر شي بهشکه هغه بارسمانی حاتک اونکه ده امتیازات د صورت په دې صورت کې الله هر بولید د مشرکان نو د نفرتونه د قران نه ذکر کړل چې دمو شریکانو ایستانو قران سره نشته سره سر نفرتونه دي ادهران کې د کافرانو الہاد الله ذکر کو او ذکر د عنادیانو خاص کر عناناو سمودیاانو د مکه وانه ادهران کې پاتوت بشارت ورک ومنانو ته د فرشتو ته طرفنا ا ذکر د استقامت په صورت کې زواجرې کثیره په دې صورت کې بیان شله او آخر دعوان الحمدلله